Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It will beat you to your knees if you let it. Nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done. Uh, välkommen till uh, Podcast Select. Uh, avsnitt 7 nu. Uh, vi spelar in det här lite tidigare än Vanligt. Uh, när podcasten grupper så är det bara dagar innan Xbox One släpps officiellt i Sverige. Och uh, det är det vi har tänkt uh, dedikera detta avsnittet till. Vad tänker jag på av de som redan har uh, en importmaskin? Uh, lite spel som har exklusiva spel som har kommit, hårdvaran, mjukvaran och lite småtips på uh, vad man skulle se upp efter och hålla utkik efter. Uh, ja. När man plockar upp sin lilla maskin. <skratt> uh, ja. Ska vi börja? Jag börjar med själva maskinen. Det blir väl lättast. Den är stor redan. Den är stor och uh, inte så ful som jag trodde att den skulle vara i hyllan. Eller tv-bänken rättare sagt. Uh, den, den funkar. <skratt> det funkar. Det som är bra med den är att den är jävligt tyst. <skratt> <skratt> alltså, PS, PS4 kan ju faktiskt gå upp i högvarv några gånger. Typ i Last of Us och Second of Us för mig gjorde det... Jag har aldrig hört min Xbox One. Så att eh, även om den är stor och ful så är den tyst. Och det ska du rekrytera för. Ja, men det håller jag med. Det känns som den är Ja, Jag, i jag vet inte när den är på eller avstängd. avstängd. Eh, jag, jag, jag var nere i sommar när jag köpte hos mina föräldrar och satt på en tv som hade så här ett elektroniskt. Det var något, en gammal LCD som är 8 år gammal. Den var 720 p så jag visste inte att hänga julgran direkt. Men den hade så här ett elektroniskt chut jättelågt och det lät mer än konsolen det var väldigt, verkligen det var, ju, det var inget sånt där tydligt Men bara för att att jag hörde liksom aldrig konsolen mm. eh, Så att, Den är otroligt tyst eh, Och jag har aldrig haft någon krasch Med den eller någonting personligen eh, Nu skaffade vi den ett tag efter release Så, så jag menar, PS4 hade möjligt problem i början I alla fall jag personligen Men eh, det en, den funkar stabilt Så sett eh, Låter inte mycket det, det, är en, det är en bra konsol så sett mm. eh, Byggkvaliteten känns solid eh, Ja. Hur är det, det är med det. ventilationen? Är det både ovansidan och på, på sidorna? Kanterna. Ja, båda kanterna. Och på ena, typ, högra delen. Så är det så här så här snyggt. Det är på kanten också då. Så det Alltså, jag känner att den suger. Eller jag vet inte om det är ut ja, eller in. Men det är tillräckligt. Det är, det är inte så mycket. Men det, eftersom det är så på så många ställen. Och det är så stor. Så, så behöver det inte gå på högvaro alls. Jag kommer ihåg att man köpte, tre, köpte 360. Det som en en dammsugare liksom. Ja, jag skulle så att, säga så alltså, här. De har väl varit låga med nu när, det, när de släppte en ny konsol Att, att, att ha ordentligt med ljusutsug och in, in, så, så att den inte blir överhetad ja. Den här kan, den här kan inte bli överhetad alltså. Jag sitter och tittar på den just nu det Den är nästan lika rymlig som en PC en känns det som alltså, Det är mycket utrymme där Jag har sett folk som öppnar den och det är liksom det är mycket utrymme P PS4 är ju väldigt kompakt jämförelse och, Men den PS4. blir också väldigt Nej, varm Supervarm alltså, alltså, äh, blir den inte ja. Nej, men den fl bara flåsar rätt rejält, åtminstone. det. Um, alltså, jag kan tycka ja. att det är lite väl högt faktiskt. Uh, vi kommer säkert få en reviderad version sen så kommer det låta mindre. Uh, brukar bli som, i alla fall, det har vi sett med Playstation från Solna förutom den sista då på trean. Ja, men det har ju varit mm. så med Microsoft innan också att det, du har ju alltid den här första som kommer ut och sen utar till... Ja, men är här kan liksom inte bli tystare. Det är som mycket grejen redan. Så jag känner att, alltså för mig personligen det spelar ingen roll om min Xbox One är större eller mindre. Känner jag, så jag kommer inte ha en anledning att gradera ner mig. Men om det skulle komma med en PS4 som lät mycket mindre, då skulle jag faktiskt nå överväg att köpa en För att, kör man högtalare och man kör typ Blästervass eller sånt där Då måste jag säga att jag stör mig någorlunda på det Det är därför jag alltid kör hörlurar när jag kör eh, Alltså, det är inte ett stort problem Ni som har PS4 vet vad jag kanske menar att det kan gå upp i eh, Och ibland kan det kännas lite B ja, det, är inget, det är inget man tänker på så mycket Det är inget, liksom som stört, <hör> inget som har stört mig Det är bara det märktes väl när man när man har båda två konsolerna och spelar dem efter, man, som ja. jag brukar göra ibland. Och då, då det märks det skillnad. Alltså skillnad mellan, alltså Playstation 4 kan inte få en slimmodell. Eh, det finns ju inte en chans i helvete. Nej, nej det kan inte. Det, det, det, det, det, går, det går ju inte, för, nej, det kommer inte bli större heller. Eh, Xbox One kan ju bara bli mindre genom åren. Eh, det kan ju bli reviderad rent alltså typ, kon, alltså for, den kan ju bli fyrkantigare kanske på så sätt. Du menar, blir... menar Playstation? Mm, nej, alltså, de kommer jag... inte ändra designen på den. Det, det, det, det. det tvivlar jag väldigt mycket på. Men då tänker jag, hur ska man kunna göra om den? Mer färgmässigt kanske? Eller, alltså... ja, vi, har ju vi har ju fått färgbundler sen uh, nu med Destiny. Men mm. uh, det jag kan tänka mig att är att uh, det är komponentmässigt på insidan. Och att den drar mindre ström. Jag har, hört att, jag har läst en artikel för länge sedan om att konsolerna drar väldigt mycket i standby-läget. Kanske sånt man kan pilla lite med också. Ja, men det, det Det gör det. Det de ju väldigt mycket under 360-tiden också. Uh, mellan mm. uh, uh, Precis innan Super Superslimmen kom. Så kom det en uppdaterad version av 360 Jasper Och den drog mycket mycket mindre ström i Både när den var igång och speciellt i standby ja. Så det är ju sådana grejer vi kommer få Men det är ju ingenting vi kommer att se nästa år, det tydliga är tydligare på Men du... det, är för, det är inga försäljningsargument det är mer bara för Ja det, De vill ju göra, göra det för det ser, det ser bättre alltså, ut. Vi kommer, vi kommer ju inte få så många Den här generationen kommer ju inte leva i nio år I alla fall inte på samma sätt Det kan jag inte tänka mig för fem år. Och då, jag tror inte vi behöver oroa oss oro, För att det kommer släppas tre stycken olika versioner Av varje konsol utan Jag tror att jag tror PS4 möjligen får en max två Xbox One kommer få två stycken tror jag ja men det, det är som äh, slutet Nu är precis innan Xbox One kom Mm. då var det uppe i alldeles för många 360-versioner. De gjorde om den, de rebrandade den så att det ska se ut lite som Xbox one och det är ju jävligt farligt kan jag tänka om någon <laughs> ser den till typ, var. det ser ut som någon ny Xbox-konsol eller något sådant dumt. Ja, och, så, det är... och, och det dumma med den är också att de har tagit bort optisk link så att eller optisk kabel så att om du kopplade typ högtalarsystemet eller headsetet så var du faktiskt tvungen att koppla via tv en massa chauffröja var... Ja, Det var nog det absolut värst eller sämst ja. jag var med. Om. Alltså ta bort op optisk output på, alltså, på konsol idag. Det... Den var ju tystare än alla andra versioner så det var ju perfekt så sett. Så jo, är... jo, men du blir av med optiks. Precis, optiska. precis. Så där avfaller den platt. Ja. Det de skulle kunna göra för att om du nu vill. Lite senare om ett par år så är det, de kan du minska hårddisken som de gjorde, eh, till exempel med sekunder då släppte de en 4GB som var tvungen att koppla in Jag, jag tvungen på att, du kom att, att de kommer släppa en Xbox One med mindre än 500 gig. med ja, tanke på... Nu... Ja, men jag tänkte med kanske PS4 det, också, så det är, det, det, det är väl inte. det man försiktigt. Problemet är ju ju att alltid installera ska... hårddisken, det är ju det. Allt måste ju installeras. Ja. Om du köper Wolfenstein och typ så här, ser att du köper en Xbox One eller PS4. Och så går du hem och äh, eller Wolfenstein eller Gears of War bara. Äh, du kan inte spela den, för du måste ha installerat 50 gig. Det är ju problemet. Uh, man kan inte, man kan nej, inte nej. spela på uh, AMD. Nej, på. Jag, måste installeras. Allting installeras. Uh, där är ju fördelen hos Xbox One: det är att du kan koppla in extern hårddisk ja. uh, till Xbox One på så sätt att utöka ditt utrymme. Och inte bara det att du utökar utrymmet, utan den läser snabbare från extern hårdisk än den interna. Och det är ju skönt också att det är externt Som man, får... som man kan som från får ja. en extern hårdisk ja, och, det, och det som är skönt, det som är skönt ah, okay. med att det är externt och nu, nu är inte det liksom Rocket Science Att byta ut hårdisken på PS4 Verkligen inte, men alltså Blir det problem med en extern hårdisk Så är det jätte jättelätt fixat Och då slipper du inte öppna konsoler och juxa hit och dit Och du känner dig obekväm med det så, jag, menar, jag, jag jag ser gärna att PS4 också får Externt eh, stöd Men eh, det, jag vet inte det är... Jag skulle inte räkna med det. Alltså den absoluta största fördelen också om du har eh, på Xbox One med den här externa hårddisken. Det är att säg du har laddat ner en massa digitala spel. Ja. Och du sticker hem, hem till din kompis. Då du bara kopplar in den i hans maskin. loggar in med ditt konto helt plötsligt. Boom, smack, klart. Du slipper du tänka ner dem igen. Det kan man du... ha sett flitigt om en kompis har dåligt internet. och han tycker ser att det här, spelat, det här vill jag ha eller jag vill ha det jag, Min kompis Erik köpte en PS4 nu och han... Har studentinternet här i Uppsala Och det tog elva timmar för att nå 2,8 gig Alltså så har att, han fått ner det nu äntligen Spelet? Ja, uh, uh, uh, NHL fick han in, hade kommit ner I morse nu, så jag, men för han är ju horribelt Så hade det funnits en sån sak att uh, men typ Han ska komma och kolla upp Champions League här ikväll Och då hade jag bara, ah, men du jag har laddat den hårdiska med Med uh, så många gigabyte Eller spelminnet, bara sling in det och för över liksom Mm. Ja, det, alltså det är, Men det är lätt att pirata då, det är det är som är grejen. Jag tror inte in och pilla där, det är, det är risken tror jag. Nej, alltså jag, jag tror inte så. kommer lägga till den här med externhårdisk på ett bra tag, om de ens kommer att göra det. Microsoft, Microsoft gjorde <coughs> det, blev, blev väldigt förvånade över. Just oh. med tanke på hela piratscenen. Precis. Men det, alltså, det, är, någon, det är avvägande att få göra. Det känns lite som att det är bättre att göra det, tillåta så att folk kan ha extern hårddisk eh, och ta den här smällen i så fall som kommer, eventuellt. Men de har ju släppt nu, de har släppt ju en terabytes-versionen här med... Eh, Call of Duty. Ja, precis. Och jag menar, jag, jag tror vi kommer se väl om två år när, när folk börjar köpa mer spel och Games with Gold och börjar lägg, släppa sån här, jag menar, spelen AI till Alltså, ja, precis. Och när, alltså, saken att spelen ligger ju på 30-50 gig. Det är inget stort längre. Uh, och den där fylls ju upp, upp snabbt, alltså. Så att. Um, det, mm. jag, jag tror snarare att vi kommer få en terabyte version, kanske till med två i slutet av eran. Men då, då. Eller jag tror inte två. Då tror jag istället att man får köpa en extern hårddisk, Men en, en terabyte tror jag kommer nästan bli lite standard till slut. För att. Jag komma vet ju det om två. År. Jag vet många som, uh, som måste, har 7-8 spelare, men då, då är du där nästan. Det är liksom. Med updates och sånt. Ja, min är full nu på PS4. Jag, jag, jag slängde in en 1 i min PS4. Mm. Uh, bara efter någon vecka. För att jag visste att jag kommer att spela mycket spel. Uh, och den börjar bli full nu. För nu har jag 300 gig ledigt av de 1 Och då, då är vi inte inne i oktoberen. Nej. Det, är, uh, alltså man, det finns ju 2TB-sessioner. Jag kommer köpa en 2TB när jag märker att min bara blir full. Uh. Så att Det viktiga är väl, den var, fick bara vara en viss höjd, det var några centimeter Men så länge man klarar det så är det bara att ploppa in den och köra. Och de går ju för typ 11-1200 så det går det ju att lösa. Liksom. Ja, så alltså, du kan Alltså, det sig på, Alltså, just till PS4 så går det, kan du få billiga också. Men, ja. Alltså, du kommer aldrig ifrån att. Kan, koppla in en extern HD, är alltid lättare. För det kan vilken eh, svensson som helst göra. Ja, precis. Ja, men eh. det, är, det är smarta de tycker jag. Alltså, jag, jag hade föredragit att ha en extern, tror jag. Ja, det här gör jag gärna hellre att till PS4 också. Just av den anledningen som du sa innan om man har känner någon som har sämre internet eh, kunnat eh, jag har märkt att jag har haft med kompisar som har sämre internet eh, och så vill de dra ner eh, stora eh, MMO-spel och sånt ja. och då är det några gigantiska patchar och sånt så att jag har tagit ner det på dem och sen har de bara kommit över med en extern hård ska över det. Det är, lite, det, är, det är typ, jag kommer att tänka på Erik då Han, han har ju Playstation plats nu Men jag menar, släpps det ett stort spel där Då får han ju komma med en PS4 till mig Och koppla in internet här Och bara, kan ladda ner spelet nu Så jag menar, för de som har sämre internet Som går liksom en megabyte per sekund Eller kanske med sämre eller, Jag menar, vi får utgå för att Sverige har snabbt internet Resten av världen har inte det generellt Så, att, så jag menar, det är... Ja, det räcker vi grov. Alltså sen har du lika likadant de som har Som kanske har snabbt internet Men sen har du begränsningen på hur mycket de får ladda ner på en månad Precis, Caps och sånt. Uh, och det, det är ju det som gör att vi kommer inte få någon full digital revolution på många år. Uh, så jag, där förstår jag egentligen inte vad Microsoft tänkte när de först uh, visade upp Xbox One. Att allting skulle vara mycket mer digitalt uh, centrerat och nedladdningsbart. Men problemet är redan hos sig själva i USA. Där har du väldigt mycket Caps och du har uh, slöa hastigheter och väldigt mycket alltså, sånt. i Danmark kommer vi till med Caps va? Ja, no, jag har Caps också. Det är egentligen bara Sverige och Finland som har fungerande internet. Sverige, Finland, Sydkorea är de tre med bäst internet i världen. Men sen spelar de bara med bilspel i Sydkorea För mig personligen, jag kommer ihåg, jag köpte World den här veckan och 60 gig eller ligger på. Ja, och sen här day one patchen på åtta gig. Det är liksom, vi snackar stora jäkla spel. Jag drog ner och hade spelat det. Efter en timme och typ på 30 minuter jag bara spelat det. Men det är för att är 110 då, men jag menar har man inte de hastigheterna, då är det inte digitalt så nice, för jag menar, då... Ja, jag ja. märkte också på vissa spel, nu det, gäller, det gäller inte alla spel, men vissa spel på PlayStation 4, så när du drar ner dem digitalt så kan du ju börja spela efter spela, en... Ja. FIFA och vis... sånt funkar också, så, men då kan du bara spela typ demo-versionen, första 35 ja. minuterna, så att, uh, ja. Men sen... Um... Man typ, ta Diablo nu som exempel, mm. uh, vilket är väldigt lustigt för att PSN-versionen på Diablo ligger på 62 gig yeah. uh, den På fysisk skiva är 41 gig Och då kan man fråga, fråga var kom de andra 20 gig ifrån? Jag vet ju att det är, är alltså översättningar och dubbningar till andra språk. Mm. Men varför, varför inte då erbjuda grundversionen på engelska? Och ladda ner den. Och sen har du alla de andra extra språken, tyska, franska och allt sånt som en DLC. Och gratis mm. stoff. så kan du då välja vilket språk du vill ladda ner efteråt. Mm. Och, på eh, Xbox One så tror jag det ligger på 23 gig. Men mm, jag vet det för att eh, den har inte. Eh, 23. Amerikansk. Mm. Jag, var inte, jag, jag sa det till dig, va? Jag vet ja, du, det. Det med, ja. var inte om du sa ja. det jag. Man pratar om det. Ah. Det var väl 23 något ja, men det är en jätteliten, men jag, det är väl att de har, du kan välja region mm. eller att den anpassas till mig efter din region så kan du bara ladda ner den för din region och sådär Jag gissar på det. Det är mycket möjligt att deras story ja, jag inte, det inte. Du känner av det på ett det bättre är sätt. Det är så jävla smart. Alltså, det bästa gör man kan välja. Nu vet jag inte om den tvingar, typ om du bor i Så om du bor i Tyskland så får du en tyska och engelska och inget mer. Men... Du, bor du i Tyskland så kommer du garanterat få den tyska versionen som oftast är supersensoriad också ja jo. Men, eh, Och så typ ser att du bor i Frankrike Då får du fransk tal också men du kan, Så du kan hoppa med engelska och fransk, Men du får inte det andra skräpet eh, Vilket alltså, det är rätt svart om det ska vara krass eh, Men det är bästa är varit om du kunde välja eh, Till och med men, eh, ska, vi, ska vi gå tillbaka till konsolen innan? Ja, eh, kontrollen eh, Ja, bara snack av internet och allt eh, det där. Som jag Efter att ha klickat runt med den Och tycker att den är extremt plastig Alltså på triggerknapparna där uppe eh, Ja, alltså det det Ja, jag har listat lite grejer som jag tycker är dåliga och det är ju verkligen det sämsta. Jag testade faktiskt nhl emot för de som spelar NHL vet ju att den bumperknappen använder man för att ta sticken och så här slå slå bort pucken. Eh, det var för jävligt jämfört med dursak 4 på PS4. Alltså. Alltså, man använder den ofta, den knappen. Och det är, Vi snackar, den, den över eller under nu? Den, den övre bumperknappen, okay. alltså inte trigger. Okay. Triggen är skitbra tycker jag. Den, den är <laughs> riktigt nice. Eh, den är, hur som helst, bumperknappen är horribel, tycker jag. Den funkar, men den är verkligen inte skön. Den är väldigt stum och känns otroligt plastig. Jag vet inte vad du känner, Roger, men ja, den känns väldigt bra. Jag sitter klämmer på kontrollen just nu. Om ja, det jämförde med 360 Jag gillar ju denna. Jag, alltså, jag börjar älskar den här kontrollen mer och mer. Samma. Jag tycker, jag tycker, alltså, jag, triggelsen är Superbra på den, alltså jag tycker verkligen De är, de är lagom, de, de går inte bak för långt Utan de går lagom, lagom bak när man trycker på dem Plus att då, styrspakarna är väldigt De känns väldigt, det är bra motstånd i dem De är, åker inte, om man jämför med typ PS4 då Jag tycker de, är lite, de går liksom lite för långt ut i kanterna Så med den här fingrar, Man får flytta fingrarna ganska ofta på PS4-kontrollen tycker jag eller tummarna. Jag vet jag tyckte nästan att de ja. alltså de analoga på Xbox One var alldeles för sladdriga. Alltså för löst, lös, väldigt. väldigt lösa. Ja. Uh, jämfört, alltså DS3-en alltså DS3 hade ju väldigt löst innan. Uh, men det fick de till med till uh, PlayStation 24s kontroll, att de blev stummare. Uh, det var därför 360s var ju helt överlägsen uh, DualShock 3-an. Uh, mm. I många typer av spel. Uh, men just de här problemen med, med, med som du sa, med... Um, det med bumpern och sånt. Det är sånt som kan lösa i en ny version av kontrollen. <hör> alltså, det, det är små grejer. Det enda problemet jag egentligen, det är, det är och Jag kommer ihåg i Dead Rising 3, då har du spelat Dead Rising, Roger? Jag uh, bara testat demot. Uh, vad sa du för något? Jag bara testat det uh, När man hoppar runt i det med bumperknappen, det är ju fjävla hemskt, alltså. Vadå då? Hoppar du med bumperna? Ja, inte... uh, det är... Men, vänta Så... nu. Du använder ju bampen inte... för att hoppa. En, vänta, ska inte jag säga fel nu? Jo, det det finns väl ingen logik i hoppa med bampen. Vänta, vänta, jag kommer ihåg att när jag spelade början så om det hoppar bampen hela tiden. Jo, men du måste Ja måste man kan hoppa jag annat. Nej, nej men jag, nej, fan det är bampen man hoppar med. Jag har inte jag testat det 10 minuter så jag har inte riktigt lärt mig. Jag kommer ihåg att det är ja. en sak jag gjorde nej. i alla fall väldigt ofta. Jag, jag är 99% att fortfarande hoppa. Det, ähm. det, det är som det är som använder touchpaden på en Wii U för att, eller på en 3DS för att uh, hoppa med i Mario spel. Mm, det ja, inte, inte så illa Men, men, men fortfarande. Alltså, då, vis, då kände jag verkligen att nej, jag vill inte klicka på den här knappen, någon alltså. Men är det, jag det inte, feedbacken eller. Är det... Nej, den är stum. Det är som en plastbit mot en plastbit. Det känns jättedåligt. Uh, så är ett helt åt helvete. Tycker jag. Men alltså, det är egentligen det tillsammans med att. Det här är också dubbelläggat svärd det här med batterigrejen. Först och främst så tycker jag. Att det känns ju väldigt B att det inte sitter liksom en ordentlig, ett ordentligt batteri som du kan ladda genom att sätta dig i en station eller bara en kabel Så du har ju två alternativ egentligen Du kan köpa engångsbatterier, eller, eller, eller tre alternativ, engångsbatterier vilket kommer kosta mycket och är så det, det gör vi inte Du kan köpa uppläringsbar batterier eller använda de gamla som 360-eran med en laddningsstation, det kör jag för det får jag ut mest av, verkar jag på batteritiden eller så kan du köpa såna officiell charge kit och typ ett ställ eller någonting. sen fick jag inte ett tredjepart charge kit men av erfarenhet så är de kassa överlag, så jag kör batterier och Nu är det så här att hade det varit så att det satt batterier på DOS4 och att jag behövde byta dem var sjätte timmar då hade det varit katastrof Men saken är att batteritiden med sådana här 2700 mAh heter då, eh, kapacitetbatterier de håller i 20 timmar för mig Så att Med tanke på att inte jag spelar Som min primary konsol Med Xbox One Så blir det att Det blir inget problem för mig personligen Och Det som är skönt faktiskt att ha batterier Är att om Batteriet typ i Dualshock 4 går sönder Efter typ två år Då är du fakt Så att, det, det är den positiva biten Det negativa är att det blir lite Den här grejen bak på batterilucken Kan ju gå sönder förr eller senare Jag vet att den kunde göra det på Börja glappa och sånt här dumt för, På 360-kontrollen och sånt Så att det är ett svärd, jag har inget problem med det personligen. Jag vet inte, Roger, hur kör du? Jag köper liksom sparbatterier. batterier. Nej, vad... jag kör vanliga batterier. Jag har den här, alltså det jag, jag gillar, liksom den här extra tyngden som batterierna ger. Ja. Jag, tycker den, jag, jag tycker, alltså jag, jag vill ha lite tyngd i kontrollen. Jag, jag, jag upplever den inte alls som plast, jag upplever den som, den är, den är kompaktare än 360 i kontrollen. Det gillar jag. Det känns som en jord för FPS Det ligger mer i hand, bättre i handen tycker jag faktiskt. Ja, jag gillar de stora knapparna. Oh. Eh, XA Jag gillar att de är stora och eh, sitter på. Och jag, så alltså, jag gillar eh, eh, spakarna mer än på PS4. håller med faktiskt. Alltså, alltså, jag, jag sitter och håller båda nu. Och de går så långt ut på PS4. Alltså när man spar spaken åt till exempel, vänster eller höger. Den, den, den, jag, vill, jag vill att du ska ta emot lite, lite tidigare Än vad, vad den gör På ps om, om, jag ska punkt... det, det, alltså, om jag ska punkta snabbt Det som jag tycker gör Exposionskatorn så bra Det är ergonomin, jag säger, att den ligger skönt den är, så här, den är fyllig mm. men ändå kompakt Det känns lite ja, det det, är, det känns Den är jättekön. fyllig och kompakt Så du, du greppar den behagligt Då är jag relativt Jag är inte ännu, men jag har vanliga liksom, man typ och och den är fyllig och greppa och den är perfekt för handen. I början tyckte den var lite liten men det var bara för att man kom från 360-kontrollen, tror jag. Eh, FPS passar den bäst på, alltså offset-grejerna, jag körde PS3 hela förra generationen men om jag, alltså hade det inte varit, hade det inte varit någon skillnad eh, med upplösningen på spel så hade jag kört alla FPS på eh, Xbox One, multiplattform också, och kanske om mina kompisar hade spelat där också, men bara rent liksom funktionellt så funkar Offset bättre för mig i FPS-spel Alltså Titanfall känns jättebra Och, och ta tanken att hoppa över på PS4 om det Nej, jag, jag, jag vill hellre ha eh, Xbox One-kontrollen för det, och, så... ja, ja, jag har fått det och, och som sagt, batteritiden Jag har kört tre omgångar batterier på över 60 timmar De har ju 20 timmar Så att, Jag menar durshock 4-batteritiden är faktiskt kass Tyvärr, alltså den är, den är urusel om vi ska vara krassa Om vi jämför med durshock 3 Det funkar om du har laddningsställ och du laddar den konstant Men... Bara känslan att kunna lägga bort expositionskontrollen bort och nästan aldrig på att tänka på att jag måste ladda den här grejen. Det, det är väldigt skönt faktiskt. Uh, så jag hoppas att Dow's 4 släpps ner i reviderad version där de har typ 10 timmar batteritid. För att 6 timmar, när man, när man liksom, 20 timmar, 5-6 timmar, menar, det är inte riktigt okej. Okay. Uh, nej, alltså jag, jag håller med dig. Det var en av de uh, grejerna som jag tycker som är ett stort problem med ps 5 så är det just batteritiden. Och sen är det gimmicks också som på DualShock 4. Alltså, Xbox One har inga gimmicks Och den där gimmicksen per se, det är den där Rumble-grejen i triggers Men Den är riktigt nice i spelen som man använder den. Ja, det är faktiskt uh, Så, det, så att, överlag måste jag säga att om, om, min perfekta konsol, uh, alltså egentligen är Xbox One-grejen bättre på allting förutom-knapparna måste du. Eller kontrollen. Uh, Xbox-kontrollen one -kontrollen är bättre på allting i DualShock 4 för mig personligen. Förutom bamperknapparna så jag skulle ju ha en PS4 med en Xbox One handkontroll typ. Man ska ska tillägga att båda kontrollerna är riktigt jävla bra tycker jag. Alltså, om, man, om man jämför alltså evolutionen mm. så har ju Sony gjort det ja, ja, ja. alltså, men det är bara det att 360 eller 360 kontrollen behöver, behöver det ju inte den det alltså... inte revolutioneras, liksom. Varför är det ett precis. fungerande koncept? Nej, precis. Så de har gjort en de har gjort 360 kontrollen bättre och de har gjort eh, DualShock 3-kontroller och, so och, och en sak som Just med triggers också När man spelar typ spel som Assassin's Creed Black Flag Jag tyckte att att sitta ner Och hålla i R2-knappen när man sprang hela tiden Kändes inte lika härligt som att sitta Och hålla nere R2-knappen Spelar man typ FIFA Assassin's Creed, då håller man ner den knappen Väldigt ofta, och det är mycket skönare På Xbox One för mig personligen Och det gäller gällande byggkvaliteten Så måste jag nog poängtera att halva min Konstruktion och explosionkontrollen saknar ju yttre skruvar och sånt där. Och min högra del faktiskt, om man, om man tar liksom ytterkanten och så tar den skalet eller den liksom skiktet som går på baksidan snett ner, det har faktiskt bara knäckt lite. Så byggkvaliteten för mig har varit så där faktiskt på mitt exemplar. Men det, det är måndag sex, jag har, haft, jag har gått igenom 5 px4, duurs 4 år. Eh, och eh, alla har ju gått sönder på knapparna där så överlag måste jag nog säga att Xbox One vinner kontrollmässigt för mig. Och Det eh, enda problemet är bumperknapparna knapparna och de är tyvärr riktigt dåliga. Så gör de dem så är det den bästa kontrollen någonsin, tycker jag. Alltså det är sådant. Vi kanske ja, man... kan ska säga det också det här med uh, triggerna. Det är ju det är olika rumbles på vilken man använder. Mm. Skjuter man med den höga triggern så vibrerar det bara på den höga triggern. Är det några specifika spelar du verkligen är schysst med just den här Ramudan? Visst, B-spel kan jag tänka mig, men om man ser bortsett från B-spel, där du verkligen har den funktion som utökar känslan. Skjutspel med mer tyngd skulle jag gissat på. Jag kan tänka mig typ att alltså Call of Duty, det hade de lite som är i senaste, jag har inte spelat på sådana men i Call of Duty tror jag mest det skulle bli störigt. Eh, kanske även bättre filmer om vi tänker typ Alan, eh, inte Alan Wake, eh, Quantum Break. Uh, när du verkligen pangar till med pistolen Och kanske skjuter ett raketjuvär Kanske en granat, vad som helst liksom bara att, uh, alltså Jag kommer ihåg när jag spelade Nu har inte spelat Forza hemma här i egen miljö Men när jag spelade det på GameX förra året Jag var jävligt imponerad av känslan Hur det var att köra med det uh, Så att det kommer bli riktigt jävligt nice på Horizon 2 nu igen Och få känna på det alltså, mm. typ, bara, du, du åker ju offroad och sådana grejer så känsla, Vi fick ju bara känna på att åka på asfalt Mer eller mindre i Forza 5 här kommer du kunna köra på typ på jordiga fält och du ska bli skoj och se hur det känns i Rumble-grejen för att man kände ju verkligen om man körde på vägen eller om man körde på den här rödvita kanten. Det var, det var väldigt stor skillnad då om du bromsade, hur snabbt du bromsade och, eller hårt rättare sagt. Och, så att det är en cool funktion som jag hoppas används i de spelen där den bör användas i. Call of Duty tror jag inte behöver det, jag tror nästan det är jobbigt personligen. Bara det inte blir så sån gimmick att alla spel ska utnyttja den här Rumble. Ja, men det har de inte gjort. Nej, alltså det, de inte gjort så. det är inget man, alltså det är inget som man tänker på jättemycket när man väl, alltså, när, man väl när man väl får in det, man, när man väl lägger en tanke på det så tänker man, oh mm, vad nice. men det är inget som man, som varken irriterar eller känns bättre om man inte tänker på det, det är så jag ja, Nej Det, är du, liksom... det är bara, när, när jag väl tänker på det, då, då känns det häftigt, men det är inget som tar över själva men då har, det, gjort, då har de gjort någonstans. det på ett bra, bra smidigt sätt för att du inte märker ja. det, alltså du, du blir inte Det känns naturligt Man, nej, känns man ska naturligt. inte tänka på det Du betyder att då de har de lyckats för då känns det naturligt Det är, eh, Precis. Ja men, nej, men jag, jag tycker att eh, Forza Horizon 2 kommer verkligen För mig vara det spelet där jag får verkligen få känna på den ordentligt För jag har inte fått göra det hemma miljön ännu eh, jag, har inte, jag har inte testat Forza 5 Nej det kommer så, inte att göra personligen Utan det är Horizon som gäller så att, eh, så det är, mm. det är väl handkontrollen i stora drag. Jag tror att några av som att det är väl vi förra dag över du 4 faktiskt. Alltså, det, så, det man ska säga är att båda handkontrollen är väldigt väldigt bra. Och det är väldigt skönt för ja. så alltså, tar du fram en DualShock 3 idag och jag gjorde det för en vecka sedan och jag bara, vad fan är det här? Det, liksom, det går inte att greppa den och det <här> bumperknapparna de enda som funkar typ och eh, triggerknapparna är ett jävla skämt Så att, jag menar jag, jag är bara glad att, att när jag spelar på min Xbox One eller PS4 jag oroar mig riktigt över att Visst, jag föredrar för FPS på export kontrollen med offset-grejerna och den, den bara passar bättre för FPS-spel. Men eh, jag är bara glad att jag inte behöver känna att oh, nej, den här handkontrollen kommer kom att förstöra min upplevelse. Vilket den gjorde jag drogs ju med den hela före generationen på PS-tröjan. Och så fort jag jag hade en 360 en kort period. Och, och när jag gick tillbaka, det var ju hemskt för att jag kände att kontrollen förstörde min upplevelse. Och det viktigaste när man spelar tv-spel är att... Att det inte finns någon disconnect mellan det och spelet. Och det känner jag att det gör det inte i de här handkontrollerna. Vilket är jävligt skönt. Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Som sagt, jag brukar hoppa mellan dem ganska snabbt. Alltså, jag mm. kan spelar spela ett spel på Xbox One och sen gå över till ps det, det är inte så att när jag plockar upp ps kontrollen att, den, att jag känner, usch! nu måste jag spela med den. Att den känns fortfarande jävligt bra. Det är bara att det, det, är två, det, det är två, man känner att det är olika kontroller, men de är inte, ingen av dem är obekväm att spela. Alltså, det, är bara... det, det är typ som, hoppar man till, hoppa till en Pro Controller eller Gamepad, då är det ju annorlunda för då sitter ju, där A-knappen är sitter ju på annat ställe, hit och dit och det är inte alls samma, de här, är ju rätt, de här kör ju på samma formula liksom, vart knapparna sitter. Det är bara att knapparna och triggersna är lite olika och det enda som skiljer egentligen markant, det är vad sticksen sitter och måste ska vara krass. Resten är finliv så att säga. Så att, att hoppa mellan PS4 och Xbox One dagligen det är inga problem. Men desto mer jag spelar spelat på Xbox One, desto mer har jag kommit fram till att jag föredrar Xbox One-kontrollen. Mm. Uh. Alltså jag, jag, jag är villig att hålla med. Då. Jag är uppvuxen med, uppvuxen kanske fel ord, men jag har ju kört både PS1, PS2, PS3 och nu ps 4 Uh, du har 3.60 bra tag va? Jag har 3.60 många år också mm. uh, Men uh, När man ska kolla på de gamla Playstation-kontrollerna Alltså både för PS1, PS2 Och PS3 Så i storleksmässigt så har de inte uh, varit så stora förändringar mm. uh, de, uh, Men sen Satt man dem med PS4-kontrollen Och allting satt Som en smack i, hand, i handen ja. Och sen går tillbaka till DualShock 3 Och det känns Händel som att man sitter med en uh, BB-handkontroll Uh, och det märkte jag inte med uh, att gå från 360-kontroll till uh, då när jag stod klämde på en, uh, på en Xbox One-kontroll. Visst, mm. Xbox One, den är lite, lite större, men den sitter fortfarande perfekt i handen. Mm. Uh, så det, det känns som en perfekt uh, evolution av uh, 360-kontroll. Vänta, Xbox One är större? Jag tyckte det. Uh, uh, alltså, jag... alltså, nu snackar vi som alltså minimalt. Det kan vara beroende på hur jag har hållit kontrollen också. Men, jag har alltså upplevt en sån One lite minst och kompaktare. Ja, men alltså. den är större. Eh, Kollar om kolla sida vid sida så ser du att den är större. Okej, okay, ja. ja. Den känns bättre, alltså den, kan, den, den, är väl, den är ju större, ja, Den ja, känns bättre och är Den känns bättre i handen och håller i, än 360-kontrollen. Ja. Men eh, just det med batteritiden var rätt intressant, för det är min 360 brukar ligga på också runt 15-16 timmar. Mm. Eh, så att där har de ju ökat, ökat batteritiden med en hel del timmar. Alltså, jag har upplevt 20 timmar. Så att det, nu, nu är ju sådana här renstaka, uppnärksbara batterier är väldigt individuellt. men 2700 mAh liksom, och jag, jag har Powerbank och Energizer. Jag har inte märkt någon skillnad. Jag testade båda en efter en. Och, som sagt, nu finns det ju inte att man kan kolla exakt som på Wii U. När, det, det är bör alla konsoler ha. Se hur mycket du har spelat på olika applikationer under en månad. Seriöst, det hade jag velat ha. Det, ni som är Wii vet exakt vad jag menar, det finns en liten app där. Så man, man kan se hur mycket Netflix man har kollat på och, och det är väl typ den mest använda på Wii U <tills> Nej men, och det, det, det hade jag vill ha. Och även typ en applikation som kan typ följa batteritiden på konsoler och kon eller handkontroller och sånt där. kan man se hur bra det är. Ja. Jag skulle vara glad att det inte är ja. batteri, här konsol i alla fall. <laughs> Oh. Ja, ja, jag kör med vanliga batterier bara eh, Och jag har bytt, jag köpte den i början, på förra... jag har haft den i en månad nu oh. Men sen, precis Jag har väl bytt batterier Även på mitt andra batterisätt nu tror jag mm. Och då har jag ändå spelat ganska, jag har spelat, spelat Måste spela 25-30 timmar Titan det i alla fall mm. Och lite annat, Rise och vad det är Ja, Plants vs Zombies och, och det, ja jag tycker det är väldigt bra är okay, det är anses kanske, kanske miljövänligt men man, man, man byter inte så ofta så det, det är okej. Okay. Det är <laughs> okej <laughs> Ja, det är okej. Okay. För, för för mig det, för mitt sinne så är det, det okej. Okay. Då <laughs> så att du åker till Ullared och köper ett familjepackt batterier. Nej, jag köper batterier en sån liten låda så har jag batterier så jag klarar mig under en generation. <laughs> ja, gå, och kö, gå och köp, och sen bara, bara, vad är det som hände i det fest? Bara, exportionen är köpt Nej men jag har fått lite avsmak för det här med De här upplandningsbara, alltså inte, alltså inte vanliga uppladdningsbara Utan sådana eh, Sådana, ja sådana som sitter i PC ja. inte, vad det heter. In, Inbyggd batteri För att jag, jag gillar inte att kontrollen blir så mycket lättare jag, Det gjorde jättemycket för mig när jag satte, satte i ett sånt I min Wiimote till exempel, när jag hade den Min första Wiimote mm. Det, det Då vägde den ingenting. Och det kändes, då kändes den väldigt plastig. Det jag, sant, gillar det här, jag gillar den här tyngden i, i kontrollen. Jag märkte också på 360. Eh, när man eh, körde alltså standardbatteripacket. Versus den eh, här plane charge kitet. Att eh, den ska ha det här standardbatteripacket. Och få den tyngden i kontrollen. Men där måste jag faktiskt säga. att mm. där, sitter, då, där tycker jag nästan blir lite konstigt tyngd. För den hängde lite i mitten framåt. Medan här är den verkligen inne i kontrollen. Ah, ja. Så här är tyngden den blir en del av kontrollen. Det blir it, bättre it balanserat. Det embraces verkligen så att den, det känns, känns korrekt så att säga. Det är inte någon fel tyngd som gör att den lutar lite så som det här packet gjorde. Alltså så tung blir inte 360-kontrollen. Nej, nej, Alltså så att den lutade, men... Alltså... Du bara, vad är det? det är, så, det är så, som en boomblaster med åtta sådana här stora. Bara. Den ramlar i marken och du tar upp den. Bara, Oj. Fan, det, spelar på ett tag. Måste bara lyfta kontrollen. Det, det är inte så att du kan stå stilla i en stormvind med handkontrollen i handen och så flyttas du inte, men... Ja, alltså jag, jag vill ha den här tyngden i kontrollen, precis som Roger säger också, att det blir en helt annan känsla. Om mm, uh, man jämför till exempel DualShock 3 som uh, man kunde blåsa på, den som flög ner vägen och halva rummet. Det är kanske lite mer personligt också, för man vill ha den man vill ha i kontrollen. Ja. Ja, men det, ska köra det finns så mycket, något jag. för alla. Ja, ja. ja visst. Alltså göra en handkontroll måste det vara det absolut svårast När man gör en ny maskin I och med att den ska passa så mycket folk som möjligt ja. Då blir det ju kompromisser här och där Så um... Men om vi ska Det sista är egentligen operativsystemet Om vi ska bara prata generellt om konsolen Jag hur... ja, vi kan ta headset innan vi är på väg Där man får till Det kan jag. Jag har inte använt det utan jag kör ju mina PX4 Så Roger du kan ju bara snabbt Alltså jag, mm. jag har ju folk prata med dem Men det jag kan säga direkt är ju bara att det som följer med till PS4 är skräp Det går inte ja, använda, alltså, du får inte använda det Det, det är så här, du får inte vara min vän på Playstation ens. Ja. Det är liksom tyvärr Men äh, det här funkar ju faktiskt väldigt bra Och jag hör jättetydligt det prata. Äh, ja, ja, Jag tycker det funkar skitbra Jag brukar störa mig på sådana Jag brukar alltid köpa ett headset nästan direkt När ja. jag köper en konsol För att de brukar vara skräp Men det här är Det är, klass, är det? riktigt bra Ja visst är det, det funkar hur bra som helst Det, är det enda som jag inte gillar det är att jag vill ju höra allting. Jag vill ju ha ett headset där man kan höra både chat och eh, in-game ljud. Så liksom. du ska köra ett senare. Ja, för det är, det är en fördel för. Ja, det är för en för alla tycker men jag att ha det så. Hur är det? alltså det mig fel, men det är ett mono headset vi snackar om. alltså bara för ena luren. Ja. Eh, precis som nu har med 360 då. Precis. Mm. Och det är bara chatten i. Det är inte något spelgöra utan det är bara eh, prat. Men åh, eftersom du ska köpa ett, um, ett nytt headset då. Uh, yeah. Gissar jag på uh, då, För det kan vi ju ta också generellt sett Jag har ju recenserat ett headset utöver mina, mina PX4 och Jag kan ju bara dra det lite snabbt Det finns en recension på sidan Men de är Polka 4Shot Och uh, kostar 1600 Du får med en headsetadapter Och det är det viktiga att om du köper ett separat headset Då behöver du den här headsetadaptern Och den går på 220-250 uh, Och den kopplar du då liksom 360 ner till på kontrollen då uh, Och mm. den har en plus minus för ljudet Och du kan välja om du ska höra Eh, ljud direkt in via handkontrollen Eller om det är en separat så här, Som på PX400 4 Då skicka ljud separat och väljer du bara att du ska, Då klickar du bara på chatt-ikonen Och då får du bara chatten Annars blir det eko För du får både via handkontrollen Och en separat anordning eh, Hur som helst På Polka och då du kopplar du den direkt in i handkontrollen Och det, det är väldigt simpelt och trevligt Och de, de låter rätt bra eh, De låter inte 600 kronor bra Även om man drar av adapten Största problemet är att Den inbyggda mikrofonen Och de här ska vara utvecklade tillsammans med men de, är licens, de är licensierade också Precis och den där licensen kan fan inte betyda, betyda ett skit För den inbyggda mikrofonen här Du klickar på undersidan Och så går den ner typ 5 cm Och det är som ett litet hål bara Den är mer eller mindre inbyggd i headsetet Och eh, den lät Mycket, mycket sämre än det som följer med konsolen. Och jag menar, det är för att den har en boom mic Och den sitter i munnen Och det är så man gör headset Något annat går aldrig bra eh, Om du vill ha okej okay ljud Det är min erfarenhet och, men då har de gjort en lösning då, ja, lösning och lösning För mig blir det inte en lösning och det känns väldigt taffligt när man gör så ett licenserat headset Och de, det de gör då är att du kan registrera din produkt när du kommer hem med dem, Polka 4 På deras hemsida, Polka Och då skickar de en liten boom -mic som fäster Det är en kabel som går till den här adapten till handkontrollen och upp i headsetet Men exakt när den går upp i headsetet så sitter en boom mic vid connectorn liksom Så den går ut där, en liten jävel, den låter bra men jag fick rundgång, jag testade fyra partychatter, chatter med annat folk tryck, lade tryck och så, försökte se att det inte blev rundgången inte. Det kan vara varit måndag sex. Who knows? Det jag vet är att det är Akilles hälen är... Är liksom mikrofonen och jag menar du vill inte lägga 600 spänn och att dina kompisar ska klaga på att du har eko eller att du inte låter fem öre, typ fem att Men är, är det en extra sladd man får till den nya andra micken då? Alltså, eller? Ja det är, som en, det är som en sladd på typ lika lång sladd fast eh, i, Och det är en, en vanlig, vanlig connector 3.5 in i den och sen 3.5 mm. upp i helset Men i själva den konnektorn tänk att det är en st större plastbit där när går upp i helset. Och på den plastbiten så sitter det en liten boom som går ut, förstår du vad jag menar? Så det är en konnektor med en mick på Som sticker ut det bara, Alltså det I... blir ju just... Det blir kast kablar. Oh, ja, han, mm. och, den, den, och det värsta var att den kom och skickade med alltså tyg Tyg om sig så att När man kom åt den så lät det mycket mer det var En gummikabel brukar ju inte ge ifrån sig så här. Ni vet vad jag menar, Om man typ, man kan rossla på den Man känner verkligen att det låter upp i öronen nästan Så drog man typ och lyfte kontrollen pytt lite Och hörde man det hela tiden, det var jättestörligt Så att, nu vet jag inte om det var ett annat exemplar Än, de andra, än vad andra fick men Baserat på bilder från recensioner och sånt så verkar alla få det så att, hur som helst, eh, köp inte det headsetet. Verkligen inte. är äh. det några trådlösa som eh, officiella Xbox one Nej, alltså, finns, alltså Microsoft har ju släppt eh, ett, ett headset själva, eh, men den är inte trådlös. Trådlös? en kabel i handkontrollen. Ja, äh... ja, men det stör mig. <laughs> När jag har en trådlös headset, jag förstår inte varför man kan ha samma headset. Jag förstår inte. Jag har, jag köpte ett trådlös headset med PS4. Du förstår för inte varför, du, varför du inte Native kan använda Sony-produkt till Microsoft. Sony. <laughs> ja, jag förstår inte. Jag tycker det här är samma problem som vi hade med mobilladare förut tiden. Att, inte, att man måste vara tvungen att ha en ny Det, har det, det problemet har vi fortfarande för att Apple kör helt eget Rezor eller andra. Självklart, det stör mig fortfarande och jag förstår inte där, nej, jag blir så trött, man ska inte köpa ett nytt headset varenda jävla gång Men, men vet du vad då, då gör du så här då, då säljer du ditt headset idag och har det andra liggandes där och så köper du ett på PX4 för att de funkar till båda de alla och, är konsol. Är de trådlösa? Ja de funkar. De nej de är inte det. De... Nej då vill jag inte ha dem. Du får, ja, men, du vä du får vänta till men, nästa version av äh... hur, hur som helst, problemet är att då kommer de att vara trådlösa och inte funkar med Xbox One troligtvis Nej så att de, mm. de du snackar om, de kommande Turtle Beach'en, när du syftat på att på? Uh, ja, alltså där finns ju, det kommer ju två stycken versioner av den Turtle Beach'en. Ja. Uh, och den är ja. en Xbox One och en andra för PS4-NLU så du måste köpa ja, två precis. stycken. Uh, uh, vilket är helt jävla värdelöst så då köper man inte dem. Uh, gr att jag, jag har absolut inga problem med att ha en kabel mellan headset och handkontrollen. Jag tycker att det är, på det, det känns lite liksom mer ett problem. Ehm... Uh, Fast det är ett nice att slippa alltså. ja, när, när, nice slip. när man väl har provat på det, Marcus, så. Jo, jo så jag, så jag så vet, det. jag satt med Pulse när jag gjorde recensionen. Visst, det är mycket större frihet. Men det, jag använder dem, de, by the way, jag har dem på mig just nu. Och spelar in på min dator uh, med de här officiella Sony-lurarna. Ja, men grejerna, mm. det, det är lite skillnad att ha kabel. Mellan... Jag sitter på, en, en, en, en, på Microsoft Windows till exempel på datorn. Ja, men det är faktiskt... De borde funka till Xbox One är <laughs> <Till> helvetet. <laughs> jag jag säger ju min Xbox ni, One Ni inser in väl det här att det är idiotiskt ja. Jag köpte dem här för dyra pengar Jag ska inte behöva köpa ett till lika mycket pengar men ja, det och behöver du inte emellan. göra men, men om du inte har satt dig i den här sittsen som Roger sitter Och inte har någon vettig lur då, då rekommenderar jag att ni köper ett par PX4 Och eh, en headset adapter För då kan ni ha en Xbox One, en PS4 Och eh, båda kopplas med Optisk kabel och ni kan leva lyckliga Alla dagar jag oh, var jättenöjd med ljudet. Jag hade så faktiskt ett, al då? ett alternativ där. Eh, om du inte, det finns, det eh, finns inget alternativ. Jo, det finns alternativ. Eh, det man måste tänka på är att köpa du ett annat sätt än Microsofts eh, egna så måste du köpa den här adaptorn 220. Då måste du räkna in det priset. Mm, men det sa jag. Okej. Okay. Eh, nu, nu sa jag det också. Ja. Eh, nu har alla det sagt. Eh, Turtle Beach har faktiskt ett par riktigt schyssta eh, mid eh, PX22. Ja. Eh, Nej, Roger. Nej, men jag vill dem. Nej, men nu pratar vi inte om dig. Nu pratar vi om resten av Sverige. Innan du fortsätter måste jag bara äh, säga en snabb sak. Det var en kille som hade de lurarna och han fick en undergång. Det kan ha varit ett äh, individuellt problem, men just be aware. Googla först om ni är, är sugna. Ja. Eh, hur som helst, alltså, vi kommer lägga upp en, en köpguide eh, näs, nästa vecka också. Och då kommer allting vara mer uh, research på exakt alla produkterna. Uh, uh. Vi kommer ge två, tre alternativ på, både på, på headset och uh, på vissa andra punkter. Uh, men där finns alternativ, men grejen är att för att få det tro, verkligen trådlöst på både Xbox One och på din andra konsoler som PS4 så är det inte många alternativ uh, som jag ser det nu. Alltså uh. jag, jag, jag tycker fortfarande att med tanke på att PS4 har ramlat ner i pris och jag köpte dem för 1600 på release till PS4 och headset, Adapt, headset går på 200. Då får du dem för pris som jag gav. Du kan koppla in dem i både Xbox One, både PS4. Det är jättebra ljud. De håller i 15 timmar vid laddning. Det är snuskigt bra mic. Jag har kollat på jämförelser, en av de bästa mickarna är ute på headsetet. Ja, så men det, så det, så. Det, det är inte det alltså, du Vill du ha, ha, ha det trådlöst? Jo. Då uppstår det problem. Kan jo. du leva med kabeln mellan headsetet och handkontrollen? Då, Då finns det inget. In, du kan inte komma på något alternativ än PX4. Nej, precis. För att... Det, det, det, det är PS4 som gäller ja, eh, Förresten, jag kom på en sak som jag saknar eh, Om jag får säga det eh, På Xbox-kontrollen jämfört med PS4-kontrollen Det är att jag kan koppla in mitt iPhone-headset Till exempel i, I PS4 och få ingame-ljud Och kunna chatta Det kan man inte på 360 för de, den har inget sånt uttag Vad menar du? Nej, Men vänta ja, alltså jag, jag, jag, jag kan ta mitt vanliga iPhone-headset Och koppla in i PS4-kontroll Och ja, höra, ja. höra allt, allt ljud Ja, men det är ju för att den använder 3,5-plugg. Ja, så om du, köper, om du köper en headset adapter ja. så, så är det lugnt för då kan du koppla in vad du vill i den. Ja, men det är det jag saknar på Xbox-kontrollen. Det skulle varit ett sådant... den börjar ju följa med i framtiden alltså. Men alltså jag jag, jag att... förstår inte varför man inte får den headsetadaptern från start. Det, ja, det, priser, det, alltså. det här är, är magi. Jag, jag blir helt superimponerad. Jag kunde bara ta vilket headset jag vill och koppla in och liksom kunna chatta och höra ljud utan att... Så Det behöver ha ut på tvn. Det, det borde vara standard, kan jag tycka. Det, det är nice behövas. om du har ett par lurar som är lättdrivna och börjar jag kolla film ikväll, ja ah, men om jag slänger på mina vanliga lurar och bara hejdå. Ja, men nu när jag köpte min, om man nu går till ps när jag köpte den för gången, jag, jag hade inga lurar till, jag hade inte råd att köpa ett par lurar precis då. Då bara kopplade in mitt vanliga telefonheadset och satt och chattade och spelade och allting funkade skitbra. Det, ty det tycker jag borde vara standard på kontroller i det här laget. Ja, nu har jag sagt det om exxonmobilkontrollen eh, också. <coughs> Avdelning råga och rasa. Ja, juja, ibland. Ja, men det här. Alltså, jag, nej, men jag men, alltså, jag, visst, jag Det är inte hålla. trådlöst. Nej, men, <coughs> men jag, det måste. Nej, jag, jag, jag, jag kommer att sätta mig när vi får. Nej, nej, men alltså, jag, jag, kan, jag kan, hålla med om på vissa av de punkterna. helt klart. Uh, Alltså du säger, säger att du har skickat med alltså, den här headset-adaptern eh, med maskinen. Hur många kronor egentligen har du ökat med eh, från microsoft säger Det kan inte vara mycket. Nej, men de, får ju, de känner ju mer på att lägga en separat till det. Är. Men Jag varför bygger de inte in ett vanligt sånt direkt? Varför måste man ja, skicka med här adaptern? För att, adapter? att göra kontrollen mer slimmar, det är min gissning. Och ja. eh, så blir det mer kostnadseffektivt att göra en separat sak och sälja den bil. För, för den, den som du använder nu, Roger, den går ju direkt in i kontrollen, eller hur? Mm. Ja precis Och den kan de slänga med då För då tänker de hm, But if you want better sound You have to buy this, this accessory here typ Det är, är marknadsförande att tjäna pengar på det eh, Eller utsynlig de ja. det. <laughs> ja. det, det, äh... det, det är min konsumentrådgivning <laughs> Och så köp e bat vanliga batterier Inte upplängsbara Specie ja. Speciellt på Claes sånt De här som varar i två, två minuter Men ja. de är jättebilliga Uh, ska vi gå vidare till uh, Själva, själva uh, hjärtat I modekortet uh, Operativsystemet mm -hmm. uh, Ja, av det jag har sett uh, När folk har suttit och gått igenom Operativsystemet Så uh, sitter jag och Nej Nej Jag gillar tiles uh, alltså Själva upplägget, hur det ser ut Jag har absolut inga som helst problem med det men nu, vet, nu har inte jag suttit med det, alltså dag ut och dag in och använt det. Men någonting säger mig att operativsystemet blir bättre med Smartglass eller med knäckt, alltså för att det. Nu vet jag inte, för nu har de gjort väldigt mycket ändringar sedan lanseringen, jag vet inte hur det är idag. Jag kan säga direkt så här att nu har inte jag använt knäckten, men jag och kompisar som har använt det sedan dag ett. Och eh, saken att operativsystemet är byggt kring knäckten idag, det underlättar väldigt mycket. Och, eh, med tanke på deras tre senaste bundles med sunset med Call of Duty och Destiny va? Förutom att de ser Nej, det. de har ingen Destiny bundle. Det Nej, no, okej, okay. men de har i alla fall tre bundles de utan att det. Ingen av Det som kommer hända är att då, Xbox har ju kört större liksom overhauls eh, på eh, 360 och de kommer göra det på Xbox One också. Och den kommer vara mer anpassad efter handkontrollen och då kommer det bli smidigare. Det är ju min gissning. Det sätter jag all, all, alla pengar jag äger på. Ja, det, det tror eh, också. Det kommer jag också... bli mycket bättre. Uh. För tre, 360s uh, Grafiska gränssnitt blir ju som natt då När de gick från Blade uh, från Bleedashen till uh, NX1 uh, Den första när de kom ut Och, och den som är där idag ja, Det så med, är så, som en mycket större Större skillnad Så med tanke på att allt var, var byggt med Kinect Nå-tanken no Så kommer det bli en väldigt stor skillnad och, alltså Jag måste ändå säga att Tides har inga problem med personligen uh, det, jag som har problem jag är att, det som jag har problem med är att typ, Friends-systemet Ligger jäkligt Det är så, tar så långt att komma till vänner och pilla runt på PS3 är det ett knapp, ett knapp upp friends ja ah, det har du den här väl. Jo men då har inte du fått den nya uppdateringen då eh, då har de gjort om friendsystemet. Jo jag har ser det se ut också men jag tycker fortfarande att det är för klumpigt. Uh, hur, hur som helst alltså operativsystemet funkar uh, det är inte alls lika streamlinat som ps 4 uh, och uh, det, kommer, det kommer förändras för det bättre i framtiden det duger. Jag, jag gillar tag systemet där spelen och kan pinna dem till vänster och sånt där det funkar och det ser lite fint ut när du typ hoppar ur ett spel och klickar på Xbox loggon. Så ser du typ spelet eller Netflix rulla i bakgrunden och det hör faktiskt fortfarande vad det är och sen kan du även snappa upp på kanten och det funkar bra med handkontrollen också måste jag säga och det kommer säkert bli ännu lättare i framtiden så att de lever i en liten transitionsfas just nu och det, kommer, det duger. Jag skulle säga att PS4 är smidigare. Men Xbox One har fortfarande mer erbjudare Rent i funktioner alltså det, Inställningar och sånt är också väldigt gömt och ologiskt Som jag har svårt att veta riktigt vad jag kan hitta saker Och ibland saknas inställningar för vissa grejer ja, Som headsets och sådana grejer det, Jag har inte hittat något ännu Det kan finnas någonting Men på Xbox på PS4 så är det mycket tydligare allt sånt. Även om settings för att öka mycket intaget på pc 4 är lite små småljömt så... Rätt i, rent idiotiskt. Men alltså det jag hörde just med inställningsbiten för folk som gick från 360 då till Xbox One var att dels är det många inställningar som inte finns kvar längre. Mm. Och dels är det många inställningar som är väldigt gömda. Mm, äh, precis. Ja, precis. Alltså det är grejer som de kan fixa med en ny version av dashboard. Det, alltså, det är inga kongligheter egentligen. Men de borde nästan tänkt till lite från början, känns det som. Men um, som sagt, det, det, detta baseras bara efter kanske tre timmar med maskinen. Um, för långt innan alla uppdateringar kom. Ja. Uh, men du har satt rätt mycket med 360 innan, eller har jag fel? Frågar du mig? Ja. Uh, någorlunda, alltså jag koll ungefär allt sitter. Det var inte min mänk. Ja, nej, men om det jämför går från 360s eh, dashboard och använda 360... 360. Du kom, du, alltså du kom överallt mycket snabbare. Ja. Det, där är det, ja, det är lätt fel. Ja, det är lätt Nej, men alltså, inte, inte, inte om man går in på hur mm. du använder det, utan övergången då från 360 till Xbox One, var det svårt att sig till det nya? Alltså, jag ägde inte 360. In, ex, det var inte så att jag hade en 360 ena dagen och en Xbox One, men det nej, bra, det, är, det känns ju som en Xbox-konsol, ja. tycker jag, fortfarande i sin struktur och design på många sätt. Men allting är lite bara krångligare och gömt bakom alla jävla röstkommandon. Så att, alltså, om, du, om du är en Xbox-gamer så kommer du känna dig hemma relativt snabbt. Är du en Playstation-gamer så kommer du känna dig hemma på en PS4 också väldigt snabbt. Så de, de, även om de har förändrats, speciellt ps 4 s operativsystem för det är bättre. Så, så det är fortfarande samma formula i det och du hittar ändå i slutändan. Men det kommer, ju, det kommer bara bli bättre och Xbox har ju visat att de kan göra stora förändringar i operativsystemet. Där, um... mitt, mitt problem där är att ska jag använda röstkommandorna då, uh, jag testade när jag hade en kamera hemma till PS4. Uh, PS4 mm -hmm. uh, har fortfarande problem med att känna igen skånska. Och, <laughs> och uh, det hade 360 också och Xbox One också problem med att känna igen skånska, så att uh, nej. Snackar vi engelska med skånsk lite? Nej, nej, nu snackar vi svenska med den dialekten jag har nu så detta ju ingen bräk ganska. Men vadå, så du, man kan prata svenska och säga typ de sista av oss, eller de last av oss, eller vadå? Jag pratar alltid med amerikanska engelska när jag testade röstkommandor på PC. Ah, ah, det, det blir nog en blandning av alltihopa. Eh, det mest för, nu vet jag inte om man de fixat det, men det som var väldigt förvånande när man skulle starta eh, Forza mm. eh, med Connect, via Connect var Uh, precis när maskinen kom ut i USA. Mm. Det var den accepterade inte att man sa forset och de var tvungen att säga forset motorsport. Oh, 5. Alltså helt Alltså så det är grejer de också kan fixa till men <laughs> det känns lite som lite löjligt. Uh, Jag skulle inte vilja spela det där capcom D, äh capcom dlc där med äh, till äh, tecken. <laughs> <här och då. laughs> ja men det spelade som tos så så du säger vi förmodligen bara dead racing. Ja det är inte grejt. Uh, men Rago, du har kört 360 rätt mycket också. Mm, jaha. Vad tycker jag, du om övergången? Jag, jag har jättemycket att säga om det. här på systemet Då får du. Uh, det kommer experterna då. Vad ser du ut mot nummer två här? Uh, vill ni höra positiva eller negativa först? Vi, vi kan väl ta det negativa eller positiva först? Positiva först. Det är att det är ett smidigt system att uh, använda och bjuda in vänner till patin och allting. Alltså man behöver inte gå ut ur själva spelet Man, man kan dubbelklicka på Xbox-ikonen på kontrollen Så får man upp en liten uh, ruta vid sidan om alltså Bilden, del ja, bilden delar sig i två delar så, uh, Då får man upp friends, uh, party och grejer att välja på Och där kan man gå in i sitt party direkt Och bjuda in vänner till spel eller bjuda in vänner till party Samtidigt som man har spelet uppe Så att man, behöver, man behöver inte gå ut i skrivbordet och hålla på det låter vi... ja, lite det... som 360 i order med sin pop-up-meny. Ja, nästan. Fast det här, är liksom, här kan du, om jag dubbelklickar på Xbox-ikonen så delas skärmen i två delar. Dubbelklickar fast, jag igen. Fast så... den är ju väldigt, alltså inte på mitten liksom. Utan... Nej, utan det är, det är lite mer, <laughs> mer spel. Ja. Men sen, sen kan man hoppa mellan de här två bilderna genom att dubbelklicka på Xbox-ikonen hela tiden. Om man nu vill göra det. Men jag tycker det funkar smidigt. Man behöver inte... Och samtidigt där med inbjudningar till spel. Det kommer upp en inbjudan länger. Vill du gå in i detta spelet så håller man in Xbox-knappen. Det är nice. Är man inne nice. spelet direkt? Det är skit det, det... det borde PlayStation 4 ta, ja. äh, ta efter alltså, Typ har... jag får en fifa. In. Varje gång jag fick en FIFA invite när du racket och skulle spela online. On-ride! on ja. Men Nämen... Um, du kommer jag också ha problem där med språken om du ska prata över den dialekten. <laughs> ja, jag håller bort den från sånt där. Hur, hur som helst. Då fick man gå ut och notifications och bara oh, invite klicka, accept! Jag vill göra som på Xbox One. Jag vill behålla inne Playstation-knappen i två sekunder och så bara... Hey. Det... Det, det är... Min, det, det är min första positiva grej. Det är, det är skitsmedigt. Det... Första av två? Ja. Ja det är det, <laughs> uh, men andra positiva grej är att det finns två lägen man kan ha sin Xbox One i Det är att man kan stänga av den helt vilket drar mindre ström men det tar längre tid att starta upp den Eller kan man ha den i ett standby läge vilket jag har Och då är det så att stänger jag av, om jag till exempel spelar Rise som jag har gjort Och jag stänger av min Xbox och slår igång den igen nästa dag Så behöver inte jag starta upp spelet för spelet är redan igång det är det som ps 4 skulle ha dagen ja precis det är skitsmidigt för då behöver man inte nej, gå igenom behöver man inte gå igenom alla menyer och sånt utan det är, äh, eller alltså. fråga, ja äh, jag är så här miljövänlig så laddar batterier och har en box ja, och en sån här har en ryggsäck ah, ah, ja så inte så långt så nej usch <laughs> uh, har en liten nej nu är jag inte att någon som har fyller ryggsäck och sån <laughs> men det, det är okej okay. Hur som helst, jag har en liten här switch till mina konsoler för att jag vill inte betala en massa elräkningar och onödann Så att jag stänger av mina konsoler och på PS4 är jag väldigt noggrann och stänga av den ordentligt För man ska inte ha på den i standby by för att do not, typ turn off AC, bla bla bla eh, Power cable, ja jada, när den är i sånt läge Så det jag undrar är, är det skadligt att göra upp xbox One om man har den inställningen tror du? Nej, men det handlar ju om uppdatering och sånt också den uppdaterar sig och sånt om man har den i det läget och den det är ju samma sånt det gör ju Playstation det som jag stämmer på med PS4 det är att det lyser en lampjävel uppe på den när man har den i standby vilket jag tycker det känns som att den är mer miljöfarlig när det lyser en lamp uppe på sådana man inte får stänga Roger blir så miljön ja nej men Xbox One ser ju helt avställd ut skulle vara mer miljöfarlig Ja, men jag jag stämmer jag stämmer för att det lyser en orange lampa uppe på den när till exempel den med det att det kan vara störande om, ja. om man sover i samma rum som om man Fast har. Ja, ett, men det gör jag. Den eh, alltså, ja, och, så men så. Det, det känns mer att jag gillar inte att ha ps 3 i standby-läge. Jag vet inte varför. Jag, gör inte. jag brukar inte ha den där. Ja, jag, jag håller med dig där. Alltså, men det roliga var att ps 3 hade ju alltid i standby -läge utan jag visste om det. För när jag stängde av PS3-en var jag helt inställd på att nej, nu är den helt avstängd, men den har alltid stått i standby -läge. Men så fort du sitter med PS4-en du sätter den i standby-läge, man ser när lampan lyser upp där och Fan, jag måste stänga av det för annars kommer hela maskinen gå sönder om jag inte sticker hemifrån. Jag har ju alla mina konsoler i Standby, både ps och, och de står fortfarande i Standby-läge fast jag inte spelar på dem. De står de står i samma tv-hylla. Men det, det är en uppdater, uppdaterad, Det sig själv på PS3 fortfarande. Ja, men P, PS3 där, alltså, på något sätt så kändes det som att PS3 var avstängd. Mm. Men PS4 var inte avstängd för man hade den här jättelampan, den här jättelampan, där <laughs> lite diod. Men dioden som verkligen lyser att jag är, hej, jag är i Standby-läge. Mm. Apropå lampor och såna grejer, är det bara jag som vill ha den blåa färgen i konsolen är igång istället för den vita? Alltså på när den Xbox? rullar? Ja, Nej, på PS4 ändå, om vi ska hoppa tillbaka där lite och bara och fiska, men alltså Jag tycker den vita lampan är inte lika fin som den blåa. Vilken vita? Ja, på PS4, den dioden där, den kan vara orange, vit och blå, den är vit när den rullar och den är blå när den startar upp och den är orange när den är standby Men jag vill ha blå när, den är, när jag spelar, för det ser finare ut Ja, det är, det är väl mer logiskt att det är vit och den startar upp och blå när den används. Eller hur? Man, och det är, man är man inte lika störande liksom. Och en, det är, är mysigare med blått. Ja. Skitsamma. Det var lamporna. Det, nu ska vi se. Nu ska vi inte ta bort mig här. Nu tappar jag bort mig. censurerar. <laughs> uh, ja, rågor. Det, det är bra i alla fall. Det, det gillar jag för att det tar bara några, ett par sekunder att komma in i spelet igen. Vilket är skitsmedigt. Uh, mm. Mm. Men då är det alltså du det så klassiska standby vi att snacka om då. Ja, fast alltså, det syns ju inte att konsolen nästan bara det lyser ingen lampa på den. Alltså, det nej, är... nej, men det, det, det är det vanligaste en byläge ja. så att säga. Det tar ju fortfarande en stund så konsolen startar upp, men det tar inte lika lång tid som om den är avstängd. Men den kan fortfarande gå igenom det här Xbox-loggan kommer upp och sådär. Alltså, för... när den ligger i det läget kommer den plocka upp uppdateringar ja. och skicka C-filor till Cloud och allt sånt också ändå. Ja, det kommer jag. Okej. Okay. Alltså jag slog sådär, första det hände jag var men stänger inte jag av min konsol? Och så bara... Då, det är äckligt smidigt faktiskt. Ja. Uh, och nice. Jag, det är många gånger jag typ stängt av mm. och så spelade jag pegger och nåt här lite spel och så kommer jag tillbaka och bara, ah mm. pegger får igång och så mm. på. Ja det är jätte det är skit Men nu går vi till det jävla negativa här. Jag bror tyvärr. Ja det hela. Jävla... Nej, den det, det är inte så mycket egentligen. Jag gillar Tilesen. Jag tycker de är det är, det är snyggt. de går ju efter det här Windows 8 stycket. De vill ju ha samma grej på alla ja, precis. Men det, det jag stör mig på är att det är så jävla rörigt. Jag, det, Tilesen ändras ju hela tiden på den första sidan man är på. Beroende på vilken app man har haft uppe senast. Så att har jag haft den där appen uppe så ligger den där nere. Och sen så kanske det ligger en annan app som jag har kollat på. Jag skulle vilja att man kan fästa sina appar direkt där nere. Så de, det är alltid... Ja. Ja, det är bara spelen du kan fästa, du kan inte fästa Nej, man kan på... inte fästa spelen heller, utan spelen har en speciell app, alltså det, det ser... Senaste... Man till vänster, ja, du fäster det i appen precis ja. som tre. Men jag, jag vill ha det som ett skrivbord som jag kan utforma som jag vill, att jag vill ha de här apparna på första sidan, så jag vet var de ligger. Du får sätta en set pin ja. på en pin, toho. Dubbelpinnare, vet du. Nej, det, det går inte. Nej, det Nej. är det man vill. Man vill, ja. att ska, man vill ju liksom... Om jag säger, okej, okay, under den här perioden spelar jag typ bara Tightfall och Peggle, då vill jag ha dem exakt nedanför i, i början där. Mm. Och kanske Netflix och nåt sånt där, för det är de tre appen jag använder bara just nu Jag vet inte att bara för att jag smält upp, som du säger, partyappen så ska den ligga där Jag bara, men då måste jag hoppa till vänster och klicka på den, ja, men man vill ha det rakt ner därför. Ja men jag skulle vilja ha, det gör inte med att spelen ligger i sin egen app Det är alltså det är också nästa grej så vi gå in på sån apparna, det är också så här dumt Skitsamma mm. Eh, men jag vill kunna välja vilka tiles jag vill ha Uh, alltså <kört> på första sidan direkt Så, jag, så då inte de ändras För de, är, de ändras ju i realtid Beroende på vad jag gör på konsolen Och det tycker inte jag om För det blir så rörigt Då har de ändrat det från 360 Då för de hade det fasta Ja, men där visste man ju exakt vad allting fanns för någonstans det känns, det känns väldigt casual på något sätt bara. Jag gillar inte det. Och det som de har gjort sämre också Tycker jag är att allting ska vara appar Om man, om man, om man tar 360 till exempel Om man gick in på spelen där då kommer man in på spel, det var som att man vände sida bara, man kom in direkt. Här klickar jag på mina spel så kommer det upp en sån här ikon, du vet. Nu startar vi den här grejen och sen går de in i grejerna. Ska jag gå in i partit så kommer det upp en liten party-ikon först och sen laddar det lite. Och sen kommer man in i själva... Så Ni förstår det... vad jag menar, det är som att öppna en app på telefonen. Jag tror det blir beror på för att de har byggt upp ett systemet på det sättet. Allting är mm. appart, ja, men alltså det, det, appart. Då gillade jag heller... Jag tyckte det var smidigare på man säger 360 när man bara klickade och den kom in direkt. Istället för att... Måste visa hela tiden att man går in i en ny grej. En ny grej. Förstår du vad det det menar, jag menar? Jag, jag förstår det. Jag, jag håller med, jag håller med Det, med det är likadant på PS4. Där, också, där går man också in i... i i yeah, appar ju på det sättet Och jag tycker inte riktigt om det systemet för det, känns som att man... Fast det är inte i partyn mm. dock, det är ett skönt partyn, är, partyn går upp väldigt snabbt Vad nu på PS4 menar du? Nej men om man går in i en app Om man går in i fotoappen där till exempel Så kommer det upp en, alltså det blir också som att man startar en app ju På sånt sätt Nej, tycker jag tycker inte. Inte alltså det är inte lika länge som på Xbox One, men alltså, det är vissa appar ju sån, men jag tycker i överlag, överlag så är ju PS4 mycket mer streamlinad och Ja, det, nej men det är fortfarande det, det här det är lite lilla inte mer minimal eller minimalistisk ja. UI än vad Xbox One har. Ja, men det, det, det känns det, det så, så här, det känns så här att om jag hoppar ut ett spel i och säga, Xbox One för att jag ska gå in i min, och kolla mina vänner, då känns det som att ja då öppnar jag upp ännu en grej som drar som liksom, så för då, då går jag ut på skrivbordet trycker på party appen det kommer upp en sån här mm, nu går du in i party till exempel då och sen ja, kommer Ja, nu hänger party. med vad du menar. Ja, istället för att då gå ut och sen kunna bara klicka komma in direkt. Det känns som att man startar något nytt hela tiden vilket känns som att det bara lägger sig bak och drar drar minnet till exempel alltså, så. alltså det, där, där tycker jag då är ju PS4 smidigare där på sitt sätt att hantera det. Uh, för där ligger ju allting, alltså både vänner och allt sånt, notifications, allting där i bakgrunden. Ja, precis. Ja Det startas inte upp på samma sätt. Nej, och sen har man ju en liten meny där uppe, vilket jag gillar på ps 4 Där du har alla de vanligaste grejerna. Där du har Party, du har eh, App Store, eller inte App Store utan PSN då. Mm. Eller PS, Playstation Store heter det. Alltså du, du, de är, ja. du, du har ju fasta punkter högst upp på ps -sveran. No. Och ja precis det gillar jag det alltså, då vet man vad man har det för det funkar inte riktigt så på eh, på eh, Xbox One för där där, har, där vet man inte jag vet inte vad settingen är man måste trycka på någon knapp för att få upp jag ja det, det är lite lite och jag, jag skulle vilja customisera det skräddas mitt eh, min, mitt utseende mer då hade det jag varit då hade varit som men som en där, är, ja. till skillnad från PlayStation 4 så kan du faktiskt ändra färg ja det har jag jag har rätt såklart Ja, det var annars. Ja, precis. Din stass i nej far. det är något jag faktiskt saknar. Även om den blåa är snygg på PlayStation 24 så vill jag faktiskt ha möjligheten att ändra färg som jag kunde på PS3. Ja, och hela bakgrundsbilden hade varit nice. Som man kan på PS3 till exempel. Jag vill ha kunna ändra mitt skrivbordsbil. Lite tema. Men kan du göra det på Xbox One som du kunde på 360? Nej. Eller det bara bara färgen på Tilesen du kan bara färgen på Tilesen, än så länge tror jag. Kan du ställa in egna undianser där eller det är fasta färger? Uf, jag tror det är fasta. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag valde ju rött direkt. Jag vet ju fasta fullständigt vilka andra <laughs> du bara rött? rött. <laughs> <laughs> ja, nej men det är annars är det inget så. Det är bara lite rörigt. Men det är sånt som går att fixa till. Men jag jag skulle sku säga så här, alltså det, det känns som att den är fortfarande... Alltså själva upplägget där är fortfarande kvar för kinect ja, ja, precis. Äh, jag har inte testat med ja uh, Och det går att fixa. Men uh, som sagt, de fördelarna överväger ju det negativa. Det, är klart det här med att det går så snabbt med att komma in, uh, alltså... Bjuda in vänner Invites. och uh, allt sånt. Det funkar skitsmidigt. Och det, det, det, det, det är det som spelar roll för mig hur smidigt det fungerar. Så man slipper sitta och uh, hacka sig genom meny. Det, det behöver man inte ha. Alltså det jag verkligen stör mig på uh, på PS4. Det är, sä säg du ska bjuda in... Uh, i ett spel du ska bjuda in eh, någon du spelar med. Så använder du en eh, desktop Cages. ur och inför och eh, bjuda in och sånt. Det all, 360 gjorde inte det och Xbox One gör inte det, som jag förstår det. Eh, på, alltså, bjuda in någon på PS4. Det är, det är, det är inte krångligt men det, det tar extra lång, seg tid att göra det. Alltså, där är, där är Microsoft, <coughs> hela den sociala biten så är Microsoft fortfarande bäst alla konsolerna på. De här läckta grejerna som vi trodde var riktiga först eh, där de hade visat typ att om du fick spela Last of Us så fick en inbjudan så att ja, ah, vill du spela Last of Us med en kompis? Då var det bara klicka så. på Accept. Det, sådär så ska det vara för att det ska bara dyka upp straight in your face och bara klicka på Accept. Och det ska vara, du ska inte bara backa ut i spelet. Sånt ja, där. men dä, dä, däremot får du eh, någonting som är lite glussigt här för att vi upptäckte detta igår eller förrgår när vi skulle spela Diablo 3 med limpan. Mm. Att eh, får du en invite till ett party Alltså partychatten. Ja. Så räcker du. Och du ser den här toasten där det står uh, invites youtube party. Ja. Och du klickar på PS-knappen. Då kommer du automatiskt till join-menyn. Yeah. Ja. Uh, och det borde vara som likadant för spelen. <gå> som, som Xboxen har. Mm. Mm. Så uh, på så sätt så är Xboxen mycket, mycket smidigare. Uh, även om vi bara snackar... Uh, en, två sekunders fördel, så det så det blir helhetsutlevelsen det blir mycket, mycket bättre när man slipper all sånt här mindre krångel. Men det är sjukt hur, hur väl anpassad man blir för det. Om man tänker efter hur, hur krångligt det var på PS3 till exempel med sånt. Uh, ah, nej tillbaka. men alltså nu, nu har man bytt så här, nu, nu, nu hittar man saker att störa sig på med de, med de nya konsolerna för att man har Men det är bra, det ska bara bli bättre Ja jag vet, men det är ju rätt hyggt och snabbt man har för, det är in, när, men det är intressant När är man, man köpte att... de nya konsolerna nu direkt så var man så här, ja det var perfekt liksom, allting funkade skitsmidigt Nej, ne jo men alltså, det är väl inte så konstigt att säga att allting var perfekt och skitsmitt mig man gick från PS3 Nej, PS3. <laughs> precis. Men det, det, det, är så, det, är så, det är så snabbt man börjar hitta grejer som man, man fortfarande hittar, kan hitta förbättringar. Det, det är ju bra, bra att man kan det. det är nog lätt att hitta problem, eller mm. inte, inte problem, men hitta små grejer ja. på Xbox One. Den, I och med att 360-NXE-dashboard var riktigt, riktigt bra. Mm. Den, den som är live nu. Den jag hade... Nej. Där var det var inga problem. Just det att du kunde ha en tab. nu skulle till affären på Xbox One. Eller på Xbox 360. Då behövde du inte gå till en separat store app som tog 10 minuter och laddade upp. Nej. Jag vet inte hur. Det är väl samma app nu också. Nej, det fungerar väl då. Nej, du, du, har, du, har ju, du, säger, du har ju tre stycken sidor till exempel. Du hoppar mellan som på 360. Alltså du hoppar. Första sidan, trycker du åt vänster så kommer du upp på de här pinnade grejerna. Där kan man ju pinna sina favoriter om man vill. Så det är det som jag vill ha. Bara spel eller någonting? Nej, allt möjligt. Men det, vill jag, det är okay. det jag vill ha på första sidan. Aha, ja, i du, du, så fall har vi haft möjligheten att välja vilken som ska vara sin startsida ja, istället för ja. home. Okay. Och sen till, om du trycker höger så kommer du till store. Där kommer nyheter direkt ja ah, det var ju. Uh... lite som 360 hade de, men inte fullt ut. Ja, precis. Ja, men så finns det ju olika. där finns uh, games, det finns uh, ja, grejer. Så, så, så trycker, du, trycker du på games och så kommer du in till den riktiga storyn. Men du, den, den uppdateras i realtid med nyheter och sånt på den sidan. liksom Först innan du går in och väljer spel och sånt. Så den är, uh, Hur... Hur är storyn att hitta både indie-spel och vanliga spel och DS och sånt? Är det fortfarande uppdelat i snyggt med kategorier och, som det var på 360s Marketplace? Nej, jag gillar inte det lika mycket. Men man ser PS-Playstation Story bättre. Ja, det här, det här, ja, det det här är mer rörigt. Här dyker du upp typ, ja de här är populära så är det tre spel och sen så finns det en liten, liten ikon längst ner. Där du kan trycka på och då kommer du in, det är med, med tre punkter du vet att man kan trycka där så, så ja. kommer man in till allt liksom så. Uh, och sen finns det search-grejen, ligger fan i mitten av allting, det är inte i eller någonting utan det är... Uh, liksom nej men det, det, jag skulle man... vilja ha, det här är mer, det är också, ja här är lite erbjudanden och här är lite, man får liksom ingen riktigt bra överblick över vad allting finns, utan uh, det är mer, nej jag, den kan också bättre så jag gillar den också bättre på tre sexting faktiskt. Alltså 3-sextings sätt att hantera, det enda som var negativt var att det var väldigt svårt att hitta digitala, alltså små digitala spel och indiespel på, eh, på 360, för de var väldigt unangämnda. Men allting annat, om man skulle gå på DLC eller eh, stora och normala spel eh, inom Klamra, eh, så hanterade 360 inte extremt bra med marketplace. Det ska jag säga, så att um, det finns ju inte jättemycket spel än så länge, så att det är inte, det är inget stort problem nej, nu, för just... att det här, man, man kan nästan få plats med alla spelen på på de här sidorna som finns på store nu. Så att, men det blir värre ja, precis. Det blir värre sen när det kommer när man har när ett helt oh. spel att går igenom. Apropos spel ska vi kanske gå igenom spel som har släppts och det kommer nu Och då tar vi de exklusiva spelen för allt annat finns ju ja. har vi redan förmodligen redan recensioner upp så vi tar det exklusiva. Det är ju det som är det viktiga ja. så att säga. Roger du kan ju börja med de spelen du har spelat så inte jag spelat så kan vi ta tag i fått ja jag ska ju den som säger rise son of Rome mm. eh, och det är ju ett riktigt det, visar, det är ett spel som verkligen är gjort för att visa vad, 3C, eller vad Xbox eller One klarar av rent på sandamässet det är alltså Xbox med information kan så. man säga det är Critics som ligger bakom det de här ja, ja, ja kill det är Critics som ligger bakom det de, är ju de, vet, de vet vad de ja, har med de, de är ju grafikmässiga och det märks ju verkligen här också kan jag säga. Det är ju... Eller numera mera Ja, Det är helt klart det är de ett av de snyggaste konsolspelen som jag har sett. Det är ju, du kanske se Rise of Sun of Rome, det är ju ett, ja. ett gladiatorkrigande i antikens rom, kan man säga. Spelar du Killzone på PS4? Ja. Uh, om du skulle jämföra det lyga så alltså över Kilson, menar du? Ja, det tycker jag. killson hade ju. Även i flytet och alltså. det ah, är äh, inte alltid nej. om det, om det bara lag, lagga loss. Nej, det laggar ju ingenting. Jag har inte märkt den där okay. enda längen. Nice. Alltså, men det är också två. Okej, okay, Killson ja, ja. ja, är jag också visst... väldigt styrt. Men alltså, Rice är ju ännu mer styrt. Rice är ju mer så du springer i en, i en lång korridor i princip och så småt Ja, jag det kan vara jävligt skolade. Ja, visste, ja. Som sagt, jag gillar det. Men eh, man får ju veta vad det är. Det är ett slash. I eh, antika Zoom. Det är väldigt systematiskt och det jag spelade. Ja. Eh, så att, alltså, jag spelade på GameX i 40 minuter och det är det snyggaste konsolspelet jag har någonsin sett. Ja, sätt, så att, det är fantastiskt eh, vackert, alltså. ja. det, äh, det, man måste nog se, det går nog inte att kolla på bild bara, utan man måste nog se det själv. att, det, det är så. Det brukar ja, vara så. Nej, det Ja, mm. Nej, det är jag väldigt imponerad av, men sen är, finns det ju som sagt det Deadhack Slash Och det finns ju bara typ så, lite så mycket man kan göra med det är, det, är, det är inte för alla, men... Äh, det det, det, det man man funkar, alltså det... Du, du har ju de här, du har lite extra grejer, jag vet inte hur mycket ingående jag ska vara i det liksom det är bara... Nej, det räcker med det, vi pojter ju hela recensionen direkt så att Nej, det, men det är sagt, det. storyn är bra och det... Det, det, det är helt klart ett spel som jag tycker man ska spela igenom om man nu bestämmer sig för att skaffa en Xbox One. För att då får man verkligen det ligger under ah, in... då får man en inblick i vad konsolen kan prestera och det tycker jag det är väl det man är mest intresserad av eh, när man skaffar en ny konsol. Precis som man borde skaffa Infamous till eh, PS4 till exempel. Ja att, inte, ja, att inte köpa Infamous till en PS4, ja. Nej, en PS4. gör det ja. nästan... Det, men det, det är sagt Infamous ligger också högt De delar nästan plats faktiskt Men de är, de är snygga på olika sätt Rise är mer realistiskt eh, snyggt mm. mer, mer, mer fotorealism än vad Infamous ser man Att det är lite serieaktigt det är, på sitt det är ju ljuseffekterna i Second Sun, typ i neon och sånt där på natten, det är, det är ju munga mm. på riktigt. Ja, det ligger då. Alltså när du ser reflektionerna ja. i vattenpöl och sånt. Nej, men det är som du säger, det är, alltså, de, det är två helt olika ja. fokus. Men som sagt, det kommer ju... Och, och det är en på world, så jag menar, ja. det, det ska de själv skönt för att få ja, så så sånt snyggt spel det är... world, så på world. Det... Men som sagt, det är, det är värt, att, värt att spela igenom. Bara, man, får ha, man får bara vara medveten om vad det är man, man köper, att det är ett hack and slash. Har du kört igenom det ja. eller? var ja. ligger på ett ungefär i ja, timmar Jaha, jag tror du ska se betyg Nej, nej, men äh, Alltså på ett ungefär i spel. Uh, Vad är det, åtta timmar. kapitel är det ju Jag tror jag la ner, jag hade inte gett så långt 6-7 mm. timmar, timmar kanske Ja, det är mm. helt okej okay. Ja, det, jag hade, det får inte vara längre, för då hade jag Då hade jag nog spelat igen det... nej, nej, men alltså, nu får vi tänka på vad Normalt folk Nej men lär. alltså Det här är ett spel Ett and slash Kanske ska inte vara längre ah, du menar, alltså, okay. det, det funkar inte Rent uh, spelmässigt I uh, så fall Behövs det mer Olika Alltså Mer uh, Stör uh, Och det är inte detta Så okay. det här är precis lagom Och sen är storyn bra Så att uh, Jag tycker man ska spela Om det För storyn skulle. Ja Jag har inte fått in på Alldeles för mycket detaljer Vi kommer i reception Uppe innan Lansering av mm. konsolen också så. Precis Nej ja, men det är väl uh, Det mm? Nej. Jag har inte så mycket ja. mer att säga om det. Sen har vi ju Dead Rising, det har du spelat idag också. Nej, jag har bara spelat Demot som sagt. Det enda mer jag har ja, spelat är jag... i Titanfall och sen de gratisspelen man har fått. Plants och så, ja, men ja det, är, det ju inte... ju lite... är ju inte, det är inte exklusivt sett. Nej, det är sant. Ändå är det länge. Nej, så att... Men har du några idéer för får du gärna ta den då? Uh... Uh, ja. Plats. Det är ändå ett spel som kostar typ 300 spänn ja, ja, ja, jag, jag, 400 kostar ja. det på uk Store just nu, men jag gissar att det kommer att gå ner till typ 350. Jag köpte det på GameStop här, eller för över någon mediemarkt men jag tror det kostar 349 då. Uh, ja. Men uh, det, jag, jag spelade jättemycket på 360. Jag, jag tyckte det var skitkul. Den, nu är det första gången jag har fått chansen att spela med en kompis, Erik på PlayStation. Han har också köpt det. Och är det går inte att spela tillsammans i princip för det finns inget... Ingen ingen, party, alltså ingen lobby för party Så att när, om, om vi vill spela samma spel samma, Alltså om jag ska jojna honom Så finns liksom ingen, ingen möjlighet Han kan bjuda in mig Men jag kommer, det, det, jag, det går aldrig längre Än att man eh, man startar man Kommer in i själva Välja vilket läge. Men gäller det både Coop och multiplayer? Det är bara multiplayer så. i Garden Warfare Alltså, det finns nej, det är ko cool op också. Ja, ju, precis. Ja. Uh, nej, men vi, vi har ju testat att bjuda in på alla de här multiplayer-lägena. Um, men om, om man jämför till exempel med Titanfall, där det finns en lobby, där allting funkar jättesmidigt. Aha, det det alltså, vi satt... Jag tror vi satt en halvtimme och försökte kom in i samma match. Uh, och det, det Men frågan är, är det lika stort problem på PS4, om vi Nej, det? Är nä, det, det ja. ja, det är sann, ja. exakt ja, vi har, jag och googlade det. detta då, och det var jättemånga som hade problem med det. Vi, vi, första gången när vi köpte det, så vet jag inte hur, men då kom vi in i samma spel, och då vet jag inte riktigt hur varför vi gjorde det. Men det var den enda gången vi har lyckats spela tillsammans. Alltså det känns ju helt jävla värdelöst, <laughs> för jag spelade ju skit ja. med det fyra stycken och jag alltså, på flaggor och... Det är ett spel som kräver att du spelar tillsammans med någon. Ja. Annars springer inte annars blir ju bara liksom, annars springer bara alla, alla, alla som idioter och bara ja. Nej men alltså jag har ju lagt... Eh, ja då blir det jag Call of tycker, eh, Och nu, nu <laughs> löser min Nintendo Wii U upp här vid tillsammans. <laughs> på, tal, på tal om DLC <laughs> <Welcome> uh, <laughs> you. You <laughs> Nej, men jag gillar spelet Jag gillar Garden Warfare Jag, jag, jag, spelat, jag har spelat i i många timmar på det själv uh, För att det, det är så lätt att komma in i Och det är lätt att och, och, man, man har chans att hamna över Det är ett väldigt roligt spel Men de måste fixa en, en lobby Så att man kan uh, spela tillsammans Annars så Så slutsatsen slutsats är helt enkelt att uh, Även om du kompisar som i mitt läge Jag, jag är sugen på spelet mm. Men ni sitter på Xbox One. PS4 har släppts. Ja, versionen där är för mig digitalt så jag kör det 40 kronor billigare. Mm. Det finns ingen anledning för mig att skaffa ett Xbox One egentligen. Bara för att spela mer. Utan då bör jag egentligen ta PS4 bara för att jag får 10 ADP där istället. Ja, det är i princip så. Om det, tillsom, ja, tillsom men vi till det, det på men. PS4. Det... Men om vi, om vi säger så här. Alltså om du säger att du, du som jag, du inte har vänner. Eller har väldigt få vänner. Mm. Alltså på din mm. friendlist. Och du gillar den typen mm. av spel då skulle du säga att det är någonting man lätt skulle kunna plocka upp dag ett med tanke på priset också. Jag. Om man nu jag, jag, tycker, jag gillar ju den här stilen. Jag tycker det är ett snyggt, ett snyggt spel. och nej, och sen så finns det små missions som man kan utföra varje karaktär och så Det man har ju grejer att göra för sig själv också. och sen råder det, sen kan det bara bli bättre ja, när de Men jag råder ju dig att stänga det. av uh, in-game-chatten alltså in, in för att det är mest bara småbarn som spelar. Ja men det gör ju alltid fått för att... man kanske är ju efter en kvart. Ja, jag, jag känner mig jättegammal för det, det känns som att alla är typ åtta år som sitter och spelar det ja men det jag alltså Alla spel jag totalvägrar Och eh, lyssna på eh, men Jag förstår liksom inte kids, Folk nej, som folk. låter dem nicken ligga för Det är typ alltid barnfamiljer i bakgrunden Och alla barnen typ skriker i bakgrunden Jag förstår liksom inte vad de, vad de gör Nej, nej men de, nej, eller så är det Kinecten de Ja det kopplat. kan det också vara för det låter till jävligt i alla fall det... Men en fråga, nej, men så... Det där med att folk på PS4 har de väl Jag kommer ihåg i Killzone exempelvis Så var det ju att det fanns ingen sån partchat så där vad det var alltså öppet eller inte party jag menar nu det här jag menar så att du springer runt och så i ett team kan ni prata öppet eh, Är i samma som på PS4 man vet vi det att folk sitter random random sitter och pratar i ett lag och du kan höra dem också. Ja. Eh, på detta eller det där, ja. Det är det M, på, på ps men är det på PS4? Också? Ja, det vet jag vet jag vet bara att det är på Xbox One. Där kan man ju Man kan stänga av det i alla fall. Hur, hur lätt är det att stänga av? Ja det, men det är bara i menyn. Det, är så det när man det är en inställning? Alltså, no, ja, alltså när du, när du ser det. vilka lag som uppdelar dig Så finns det där här typ Mute all uh, ingame-chatler ah, Så, ja, så det de är bara att trycka då, på X Och så är allting mutat direkt man, ja. inte. Kan man Kan man göra det samtidigt som man spelar Så alltså, man kan kolla igen så alltså, det finns något vettigt folk så, här, typ, man, så man kan bara kommunicera med någon som inte helt... Alltså jag, jag, nö, nö, nö, nö, nö, så ja, jag har bara sett sådana att man kan muta alla jag har inte kollat om man kan muta bara en viss person. Jag, jag har... Det kan man ju aldrig säga. Mm. Alltså, kolla bara GTA och annars kan du antingen muta Battlefield också. Ska du själv välja vem du ska muta eller muta alla? Ja. Det är förmodligen bara en inställning som jag kan kolla upp sen. Uh, men om vi ska gå vidare till. Uh, uh, vad har vi med för. Dead Racing 3. Ja, Dead Racing 3. Det har vi spelat. Uh, och jag har spelat ettan och lite av tvåan. Uh, alltså, överlag är väl det. För mig personligen den sämsta i serien så Jag är inte jätteinsatt i spelserien Så jag skulle inte kalla mig, som ett, ett, kalla mig för ett fan av serien Ja. Det, ja, alltså det, det består av bossfighter Och att åka runt och med en bil åker Och åker en massa zombies Och det är jäkligt Det blir, det blir väldigt uh, jobbigt i längden Att bara åka över en bro hit och dit åka dit till missionet Och bara sitta och åka på en massa zombies till slut och, uh, Det låter fantastiskt De försöker göra något upp de försöker, alltså, kan alltså, kan så, man ha något? Det, det, det finns inget roligt att ha en söndag. Ja, men alltså, alltså, I början var det lite coolt. En massa zombies överallt. Men för mig personligen så uh, tog det bara någon timme eller två. Kände att, nej, men jag att vill bara lite dit snabbt som möjligt. Jag vill gärna ha fast travel. För det var så tråkigt att åka i den staden. Som var så generisk för mig personligen. I uh, andra var så är det inget spel för dig. Uh, nej. Jag ska inte recensera det men... Jag skulle gett en svag sex. Jag blev nyfiken uh, när du sa det här med bossa, för jag älskar ju bossa. Vad är det? Några coola barn. Det, det är det bästa med spelet. De är ju väldigt fucked up också. De är ju typ de får någon sån här jättetjocktank. Det är det bästa i hela serien så är det Nej, en jättetjocktank sitter en så här, typiskt amerikansk här, typ, som, ja eh, jag måste äta all mat för nu liksom, the apocalypse is here. Sitter hon och äter det och så spyr de på det. Massa ska runt och slår slå ihjäl så alltså, Det är väldigt absurt i det alla karaktärer är väldigt topp och även om alltså det är lite konstigt det här med stämningen vad de försöker sikta på ena gången så känns det som att det ska vara lite mer seriöst men sen blir det allt annat än seriöst så att det, alltså om du gillar Dead Rising spelade men för mig personligen så när jag var klar och så okej okay, det, det här fick räcka för mig personligen. Uh, det låter lite mer som att en cater till fansen av uh, spelserien. Ja, alltså som sagt fan och fan jag, jag har spelat ettan och det tyckte jag var Nej men svårt. alltså är du ett fan av serien så får du kan du säkert få ut mycket, mycket mer än det eh, är någon som är mer sporadisk av det. Fast, alltså, jag, jag ser inte bara vad som gameplaymässigt. Alltså, sen, alltså, det är väldigt klanke i spelet när du hoppar. Det känns som ett spel från typ PlayStation 2, och 3, eh, Xbox 1-delar. Eh, och eh, de är en Xbox original. Och... Ja, men du hade, inte, du hade, alltså, du hade väldigt klankig i hopp i vad jag minns, både i 2 och de här. Eh, och jag vet, men man blir påminna om det, och, och det känns. Jag vet inte, jag hade bara velat ha någon lite mer smidig gubbe mm. Speciellt när det är zombies och sånt Bara tanken på att ha någon fusion mellan typ Nathan Drake och en Assassin gubbe Som kan springa och typ och nästan Springa förbi zombiesna och lägga armen på dem Och putta bort dem, något sånt hade jag uppskattat Jag kan förstå det speciellt där. om man har sett nu Sunshine där som verkar vara Lite mer Verkar vara lite precis. Dead Rising fast mer Parkour ja, precis. Jag uppskattar sånt flyt mm. det, Jag ska ju recensera det i spelet Och jag ser fram emot bara Få den känslan, där momentumet och kunna, ja, oh, nej det, sånt, jag har väldigt svårt för spel som är väldigt stela och sånt. Så att det är var väl min varning om du, om du, inte gillar det så kan det vara något kanske du inte betalar fullpris för i alla fall. Men, jag skulle säga överlag, alltså har du problem med Dead Rising innan spelsen så skulle du nog inte titta in nya. Alltså problem har jag inte men jag tycker att ettan var ju... Nej men andra? Jo, ja, självklart. Alltså överlag så, alltså det är en väldigt speciell spelserie för att... Som det har varit i de tidiga spelen så har det varit, det har varit bossarna och sen har det varit transportsträckor där emellan. Ja, det var det här också. Men fördelen nu är att nu har du ingen tidsbegränsning längre. Ja, det, är det är skönt ja. att slippa du slipper Du slipper det, här, nu slipper det här tidspressen hela tiden och nu kan du göra vad du vill så att säga. Ja, nej, men det är Dead Rising, uh, Plants Titanfall kan jag ju börja lite på här och... Uh, är, det, är det bara Titanfall och Forza kvar? Ja, de är exklusiva. Forza, vi har ingen års oss rört Forza så vi får bara låta det Då ligga vi den. Ja, och jag tror... Alltså, om man inte är en sim, ett simfan så, alltså simulatorfan så uh, kör Forza Forza Rising 2 istället, som kommer här snart. Uh, hur som helst så Titanfall, jag kommer ihåg när det utannonserades och... Uh, det var, oh it's gonna be revolutionary och jag var väldigt så här. Oh, here we go again och det är överhypade som är in i helvete och jag var så trött på det efter VJX att jag ville spy. Så att um, jag var väldigt anti-Titanfall, det ett bra tag. Sen, sen det spelar lite som du och Destiny då? Ja men Destiny är ju också, alla hypar sönder hela tiden. Hur som helst, uh, det kommer säkert bli bra men uh, uh, never mind. Uh, Gällande Titanfall då, jag köpte ju det när majoriteten hade slutat spela och hype över spelet och många tyckte väl att man inte, man glömde det snabbt men jag plockade upp det och tänkte ja men jag kanske gillar det här ändå och slutsatsen är att det är ett otroligt välbalanserat spel, alltså ruskigt välbalanserat, oh, jag har spelat, spelat senaste Halo 4, jag spelade jag väldigt mycket och det fanns boltshots och massa skit som förstörde och man satt och nerdragea jag blir aldrig sur i Titanfall. Jag, jag, jag blir aldrig sur. Jag aldrig frustrerad jag alltså, någonting. De gångerna jag blev sur, det var för att du visste jag att det var jag själv som hade, som hade gjort extremt fel. Ja, och, och det är väldigt skönt att känna för det, är, det finns rätt många FPS-spel där det uppstår liksom aggression för att man vet att det här ska inte vara här. Det, det här förstör spelet. Och Titanfall är så välbalanserat Så man känner aldrig att. Nej, gör, är det något som går fel, då är det bara jag som fallerade någonstans. Och, eh, så det är, det är det jag skrev. Det bästa, det, det bästa med typen är att det är ruskigt, att Det har ett otroligt skönt flow. Eh, det är inte revolutionärt, men det är liksom en ny take på hur du rör dig på banorna. Eh, ja, alltså, när när du väl kom så var det ändå en frisk fläkt från all, all, både Battlefield och Call of Duty-banor. Ja, var, var nu, ska jag säga, nu spelar jag i det på PC, men det är, ju samma, det är ju samma spel. Ja. Uh, och det jag upplevde var att jag var väldigt orolig innan spelet kom. Att uh, de här, själva Titansen skulle bli overpowered. Så fort någon fick en titan så var spelet över. Mm. Men du kan ju sänka en Titan hur, så, så enkelt. Utan att bli för uh, enkelt, men det är liksom ja, alltså, schysst. Ja, de, visst, de kan vara alltså, väldigt de kraftfulla, de här Titansen. Men de är väldigt sårbara samtidigt. Så de har en väldigt bra balans däremellan. Alltså min grej... Vare sig jag kör attrition någonting... Mitt uppdrag är att döda titans. Och, och inte sitta i en titan själv ofta. Jag tycker det är jätteskoj att bara gå runt och plocka titans för att... Jag fäller ju ner min titan. Sen sätter jag han på guardrail och sen han vad han vill. Alltså jag brukar använda min titan när jag väl får den. Men sen att jag sitter och väntar på en titan och det är attrition. Det jag gör, jag, jag plockar titans. Det är mitt uppdrag. Och massa... Vad heter det? Bottar på vägen dit. Men, men alltså som du säger, den här kattenrottaleken funkar otroligt bra, den är välbalanserad och det enda egentligen stora problemet jag har med spelet det är väl det, det är inget stort problem kanske men lite smalt på, på innehåll kanske, stundtals men, alltså, ja, men överlag så är det spelade väldigt... du senast? Jag spelade nyligen, jag har och båda mycket så de har inte tillfört mycket då? Alltså? DSN. Nu har jag ingen koll på vad det som ingick i det Ja, alltså, Eller har för mycket. Alltså det har tre banor i båda packsen. Så sex nya banor. Alltså, eller, smalt och smalt på inom. Alltså spelar man Call ut i få. Man kanske lite mer grejer. Det är lite som... Ja, alltså, det... ja du menar med alltså, mer... Alltså, ja, lite lite mer chauffräs. Det har ju faktiskt ingen okay. singleplay-kampanj. Den där kampanjen är liksom multiplayer med voiceovers. Det kan jag inte riktigt kalla för en singleplay-kampanj alls. Mm. Jag vet inte vad du tycker, Roger. Men för mig var det... Jag... Det var, bara liksom... ja, det var en bra, ja, bra introduktion bra. då till, uh, jag tycker det var, det var värt att spela igenom mest för att uh, ja, det var en bra introduktion att komma igång. Uh, det kände. Alltså tutorial ja, typ? det tyckte jag. Och uh, jag, gillar jag gillar det här. Alltså jag, uh, jag vet inte, ska jag säga min åsikt om spelet eller? Bara, uh, ja. ja, det är därför jag frågade. <laughs> ja, men jag tyckte att jag skulle ta på den här <laughs> frågan eller om jag ska gå in. Ja, uh... ah, du menar om du ska ja. köra Rage okay, någon också. gång? Jag har inte Rage om, jag älskar detta spelet Ehh, äter du nu... Ja men det är bra, då har vi tre stycken som Ja det då. är nog fan, jag, jag sålde ju Battlefield 4 direkt efter att jag har spelat detta jag, jag, det, här, det här, det är nog det roligaste multiplayer-spelet jag har spelat sedan Counter-Strike tror jag Och det var länge sedan jag spelade Counter-Strike Jag skulle säga att det är det bästa mm. Alltså jag hade väldigt skoj med Halo 4 även om det hade mycket problem. Men Battlefield 2 är ju mitt, äh, mitt kärleksbarn. Och, äh, men, men om vi säger så här, Marcus. Uh, uh, um, om vi tar bort... Nu blir det väldigt svårt att jämföra det. Uh, för Destiny har ju inte lika mycket... Alltså, uh, ja, men vi behöver teodon, snacka om det. <laughs> nej, men jag... Jag orkar inte jag, mest jag snacka om nej, men jag jag vill bara, det. Du, du sa innan, du gillar ju Destinys PvP, eller hur? Ja, fast Halo är alltid bättre på den fronten, tycker jag. Ja, men om du tar... Det, nu, det är ändå två stycken stora FPS som finns i maskinen nu. Destiny kommer ju bara några dagar senare. Mm -hmm. uh, hur står den upp sig mot Destiny? Uh, vilk, vilken är bättre? PVP-mässigt. Alltså, ja, PVP-mässigt syftar jag på nu. Jag tycker ju att den får lite bättre PVP-mässigt. Och det är bara på grund, av, alltså Titansen eller alltså, äh, välbalanserat. Kontroll, kontrollmässigt och balanserat. Kontrollmässigt Okej. välbalanserat. Det är lite annorlunda spel jämfört med, alltså. Jo, visst är det. Desny och hela är ju väldigt bra. kontrollen grounded. är ju ändå. Kontrollen är ändå kontroll. Ja, då tycker jag Titanfall och Titanfall. Det känns ju som att eh, okay. Xbox One kontrollen är utvecklad för. Eller Titanfall ut, är utvecklad för, för, Titanfall. för kontrollen kanske man ska säga istället Men den det är som liksom, man, blir, man blir ett när man spelar detta tycker jag. Det känns skit på. Get your ja, det är lätt att komma in i Men det är svårt att bemästra då men, Och sen så Sen måste man ju alltså, tillägga att jag har spelat med väldigt, väldigt roligt folk med Vilket är det viktigaste för mig När man har spelat annan spel Att man sitter i en chat och kan liksom ja att det, det, det, alltså Jag har aldrig spelat det spel ensam Men det, det funkar ensam också Men alla sådana här spel är ju roliga När man sitter i en chatt och, och snackar skit Alla multiplayer ja, och co-spel ja. ska spelas med Så har, har, man, par, har man bara roligt så, folk Så kan man sitta länge som helst egentligen Ja Och det krävs ju också att man ja, har precis. Fast nu finns det ju sådana som gillar att fokusera Alltså man kan ju faktiskt vara någon lunda lonely wolf I för ja, att ja, ja, lyckas Det bygger på att bara resten av laget inte är, är värdelösa Men jag, när man är liksom Ja, men alltså det, är, alltså det är ett väldigt bra spel. Det är kanske inte är 600 kronor, eller... Jo, för mig har det... Jo, men det är värt prislappen. Men det är lite tunt på material, så att det kommer att förbättra. Men även om, även om det här kommer till Playstation 4, så så länge det inte finns någon teknisk skillnad... vilket kommer till Playstation 4, men? Titanfall 2. Ja, men nu snackar jag. Du är långt fram i tiden. men man får ju bara spekulera lite. så kommer jag, ja, ja, ja. jag tänkte bara gå till Xbox One-kontrollen och säga att... Eh, jag spelar hellre på Xbox One så, lä så länge det inte finns någon drastisk grafisk skillnad vilket jag gissar att att det inte kommer vara det är ju samma som motor som de har lärt sig att pusha ut till i det laget och mm. Mm. Lena P dansar nu och du då, du spelar hellre FPS med på Xbox One ja men uh, får ja. Jag, ha ta, ha kostat det ta inte för 600 släppte så ja men det brukar jag oh, det det var, ju. Det, ja det var det ja, var ja, jag köpte den för 399 och det jag ny ja men men nåväl Roger, det är 10 ja, månader sedan det känns som att det inte kostade så hela mycket när du släpptes sälja. Är, är det jag som har fel? Det känns som det alltid kostat. Det var lite billigare. Eller så har du handlat hos den här grafförsäljaren. Nej, annat. det handlar ju annars om. Nej, men jag vet, jag, vet att, jag vet att det var fullprisande. Ja, det, det, det, det, det Men, det, men det, jag, jag tyckte det var ett kap när jag hittade upp 399, så... Det. Men vad, vad ligger det erna på, på ett ungefär i, i priset? Jag tror de ligger på åtta pund ja. styck, va? Det är väl det. i runda 150-140 ja. för båda. Så om man plockar upp spelet, säger för att träffa kronor då är det värt att nu antar jag att det finns ett ja. pass i spelet. Ja. Då antar, då antar jag att då köper man spelet och passet direkt. Mm. Ja. Det, är det har inte jag kanske. gjort, men jag väntar ju tills, jag har inte åkat äh, grejer det här med adress sånt, äh, köpa på den Engelska, eller alla amerikanska storen Så jag väntar, eller engelska är det ju. Så jag väntar tills den går live här i Sverige. Då kommer jag köpa delsen. Ja, och sen som eh, Peggle 2 har vi ju lite som en schysst motpol där, appen på spelet, Xbox också. Hjärtligt eh, mysigt, roger Lowe Nej, spelat, jag. Jag har inte sett hur det är, jag kommer nog inte att skaffa det också när det går live här. Jag såg att Erik hade köpt det och jag tror, jag vet inte om man har sagt något om det. Än, men, alltså, äh, hans blick äh, det men jag är galen det i alla fall, fick jag höra gå. Ja, alltså det det ju många saker. Det är tjejer. Tjejer. Det, det, det, det, det, typ det nya Tetris för tjejer ja. vad jag hör hela tiden. Jag har ja. podcast bara. Ja. Nej, nah, men det, jag har jag hört många till exempel Game Bomb så jag lyssnar på, de är galna i det alla de där liksom. de tycker det är ett fantastiskt spel. Så. Ja, nej. nej men det, det är skitskår så att alltså, det finns inte så ja. mycket att snacka om det Men hur och... länge är det gratis uh, Peggle 2. Det har inte varit gratis. Är det jag jag fattar det är jag som nej. tänker helt fel? Nej. De gratis som finns nu, det är ju Crimson Dragon och eh, vad heter det andra? de två gratisspel så finns det nej, inte mycket hänga med. Jag, jag, jag testade dem och det var Men det för månaden, vad heter det ja, det var för några månader vad heter det? The det Magic Mark game. Max. Det var ju riktigt roligt faktiskt. Ja, har nej, jag har inte spelat klart med en en väninna kan man säga så. Ja. Ja, mm. jag spelade, jag spelade klart det i förrgår Förvånad över hur jäkla jäk klyftigt det. Är. Jag gillar mm, det skarpt. Det så det, om, köp det. Om, om ni vill ha lite små, det blir ju lätt som när du plockar upp konsolen dag ett här nu att det finns kanske typ. Jag, jag skulle säga mina tre spel som jag rekommenderar det är Titanfall, det är Max Curse of the Brotherhood och Peggle. Vad ligger Max och Peggle på då? Max ja, ligger väl, nu har jag inte kollat det Eftersom det var gratis när jag hade med misning i 130, Peggle var väl också 130-ish ja, som... Vi har ju pund så det är svårt att jämföra nu För det kommer ju, om någon lägger på en nolla ja, eller hur de Men då gör... ligger på ungefär Vad Playstation ja. digitala ja. spel ligger på 130-150 ja, ja. där, båda ja. två eh, Båda de två är mina rekommendationer det är, det, det är bra spel eh, Jag är faktiskt sugen att spela om Max Och det brukar jag inte tycka om plattformspel Men det, det, är, väldigt, det är väldigt smart spel mm. Uh, eller smart Det är inte svårt det är, det, är, det är pusselspel men det är överlogiskt Och det är väldigt fysikbaserat Och sånt gillar jag skarpt Men om det är jämför lite, ja okej okay, det är fysikbaserat Men skiljer sig jättemycket för till exempel uh, ja Vad heter det som ligger på Gratis på PlayStation nu uh, Det svenska utvecklare Sticker du med? Sticker du med är helt annorlunda. Sticker du med är ju tänka spel och gå och plocka fetch. Det här är, det här är ju swipa med. Du har ju en, som en magisk penna som inte fram i de här på R2, och så typ drar du drar en ljan och ska du slänga den och så kanske du ska fast, fästa den här, en boll typ i en linjal och så ska du ja. sätta fast en ja, annan okay. linjal och släppa den och så ska du ha du en vattenstråle som ska skicka iväg dig och så ska du. Ja, det, är det är väldigt det är mycket att tänka på. Det är lite kul ibland hur man jag brukar vara jättedålig på pusselspel men jag behöver aldrig så hmm vad gör jag här Utan jag fattar nästan alltid direkt. Men jag kanske för mig klaffar det kanske Med liksom fysikbaserade ja, pusselspel som är liksom, eller, jag, jag vet inte fysikbaserat får väl kalla det fysikbaserade pusselspel? du ser liksom framför dig det här och det här du har de här krafterna listat ut vad du ska göra och det är mm. liksom, slog direkt för mig personligen så att jag behöver aldrig stanna så hm, här vad gör jag här för det, det klarar jag inte av Stickturn mm. var på en perfekt line för mig, det, jag klarar av det som pusselspel, men de här Vad heter de här gamla pirat, piratspelen? Uh, Monkey Island jag klarar inte av det tyvärr uh, Jag har köpt uh, några av dem, men det, jag är ju inte till smart Så. Uh, En sista bara, jag skulle vilja slå ett slag för Kill Instinct också som är gratis att ladda hem uh, Till konsolen Ja, det är play gratis ladda ja, hem det. och det går, ju, det går ju att spela med gubbarna uh, Som finns där Fast jag måste ju säga men, men, att, det är free-to-play to free två gubbar och man får ju alla lägen och sånt, det är bara gubbar där man köper. Okej, okay, så det är bara begränsningen ja. på antal gubbar du har? Mm. Okej. Okay. För det, det måste jag säga att många var ägnade i att, oh det är free-to-play, faktiskt och jag menar... Om du får spelet gratis, själva huvudspelet och två gubbar gratis varför klagar du? Jag menar, det är inte ofta man använder kanske alla gubbar i ett fightingspel. du kan kolla en video på nätet ja, ah, vill du ha nu gubbar, ah, men köp den här gubben och så på du kanske bara lägga 30 spänn och så har du ett spel, så att, jag tycker, det där är free-to-play rätt och det ska så det, för. det enda som skiljer det att du, det är att det de gubbarna du kan spela som, men det är inte de ja, du, du möter hela möter alla. Möter det finns ju sånt karriärläge eller ja. så, då går du igenom alla gubbar som möter de begränsning är vilka du kan möta utan det det medlemmen också... medlemmen vilka du kan spela som. Så. Okej, okay. så det innebär också att, säg du, säg du plockar ner gratisversionen och sen köper du din favoritgubbe då för x antal kronor och så kan du använda honom och spela mot folk som har köpt fullversionen ja. också då, ja. online. Ja, men då, alltså då är ju free-to-play mm. gjort, precis som du säger, gjort perfekt att du, du väljer vem du vill köpa för det som du säger alltså man kollar, kollar då evofinalerna och hela den turneringen så är det ju kanske 5-6 Karaktärer i Street Fighter-internering som alla använder. Mm. Och varför ska du då betala för 30 andra karaktärer som du aldrig kommer använda? Och sen är det så, ja, det gillar minst. man spelet och spelar så kan man köpa till alla gubbarna. Det är inte så dyrt, det kostar inte över 300 spänn liksom att få allting tror jag inte. Vad som det är nu. Så att det, det är inget jättedyrt spel ändå. Det är ett fight så Det ju ett väldigt välgjort spel. Ja, det är ett, ett, ett väldigt spel, spel också. Det är verkligen. Så att det blir inte, det blir inte dyrt. Man, man förlorar ingenting på att ladda hem testa. Mm. Om vi eh, blickar framåt lite bara innan vi drar oss. Vad, eh, vad är ni mest intresserade av den här fronten? Exklusivt. ja, Jag håller med. Forza Horizon 2 kommer bli riktigt nice. Och vad sa du, Sjöland? Sans att ordna. Är väl det enda som jag hyper mm. över det som kommer i ja. eh, nu ska jag säga att jag är ingen superbilmänniskor. Eh, alltså när jag gillar bilspel så ska det vara i princip så nära. Ja, men Forza Horizon alltså det är en av blandning mellan just det här och... Eh, ja, ja. Det är mycket möjligt. Men jag är för ja, mer hypad för sanset. Alltså, <coughs> låt, låt mig vara hajpa för sanset. Jag, jag, jag brukar inte klara av så här simulatorspel när det kommer till bilar. och Dirt-serien älskar jag skarpt när det kommer till och. Eh, men, men det här är nog det första riktiga så kallade biz jag är intresserad av och hypear lite smart ja. för i alla fall som inte är markant ja precis och bara när jag såg jag har ju spelat Forza innan och sett hur det ser ut och att köra av vägen då är det fakt och det är väldigt simulatoraktigt så att när jag såg att du kunde åka av vägen och åka på ett stort fält med massa typ majskolvar var det var liksom och bara ah, glida tillbaka på vägen och bara lite studis och, och det, man sladdade inte runt liksom då. Okej, okay, mm. det här är ett spel för mig. Då... Det är lite som The Crew. Och... Ja, Tja, så, vad så du Då var jag nöjd och det, den sociala biten. Verkar för mig personligen, det är lite annorlunda till den som finns i Drive Club, men den här är ju för mig personligen mycket roligare. Du kan ju så här, glida runt med kompisar och så fem stycken och så bara åker man till en position och sen får man rösta. Vad ska jag nu? Och så bara glider man runt och så här och så kan man köra lopp och sånt där. Så att det, är, det är inte klubbfokuserat men det är fortfarande väldigt socialt. Så att, eh. Det känns lite som att det blir en väldigt stor eh, trevlig tävling här med mellan... Eh, Mell mellan alltså, uh, Forza är exklusiva också The Så det blir väl lite så här Vi mot dem också Det är ju lite skoj Se vilka ja, som men... lyckas jag är ju, Alltså jag lägger alla mina pengar på Forza uh. Uh, Det är vill ha sagt uh, uh, Vad var det nu? Oh, uh, jo Väldigt stor tävling då Mellan både Forza Horizon 2 The Crew mm. Och Drive Club Det blir mm. Mm. Så uh, för, för dem som gillar bilspel Jag vet att det har kl klagats på uh, början av året Var alla bilspelen men i höst kommer det väldigt många B-spel BS och vi får inte glömma Project Cars också. Nej. Så att de som gillar B-spel BS har kan, mycket att välja jag kan, jag på. Alla. Uh, denna... Jag på alla. <laughs> jag skulle nog bara ha Horizon. Jag ska, eller jag skulle licensera Riot Club kanske. Men uh, som jag känner ja, ja. riktigt sug för så är det Horizon som är. Det är, det är faktiskt. Jag tror Horizon 2 är jag mest sugen på i höst faktiskt. Det är, det, det är Unity och uh, Mordor. Sen, sen är FIFA som awesome att spela som vanligt men det är inget man riktigt är sugen på på det sättet. Det är bara skoligt nice. Så du ska du är alltså inte peppa inför för nästa Kim Kardashian spel med Nej. Nej. Nej. Okej. Nej. Nej. Nej. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. men om, om vi tar de Nej, Roger du sa ju det när Nej, får jag säga det är samma eh hey. vad du stämmer det över precis. Ja, det är bara ja. de två exklusiva ja. vi har. Men då, det, det, de ser väldigt det bra på det, att så det är värt, eh, Alltså, Forza Horizon är ju mitt eh, favoritbilspel någonsin, så att, eh, det, här, det kan inte bli sämre. jag hoppas jag inte i alla fall. Ja, det, det jag märkte med Sunset Overdrive... Eh, ...det var de ...när de visade upp det för första gången, när man... ...första gången fick se gameplay från det... ...så var det väldigt kantigt. Det var ingen kantutjämning eller något sånt på linje... ...på linje... Eh, ...på... Eh, ...på kanter. <laughs> man inte, äh, vad heter det? Trådar alltså, Ja, vajrar och allt sånt som han åkte runt på mm. Men efter att sett dem nu från, på, från Gamescom och senare Så har de fixat till även det Så att äh, äh, nu kan jag inte sitta och störa mig på det längre äh, Däremot är jag Jag är faktiskt mm. väldigt peppad på Sunset Måste jag säga äh, det, är som, det är som du sa tidigare, Roger, då, att det, det känns som ett ja. Dead Rising fast på Det C ser skitroligt ut, det ser, det ser bara roligt ut att spela lite, Det är det jag ville ha av spel Det ska vara roligt att bara Ja, och den har väldigt wow. intressant multiplayer eh, som också kräver att man har vänner för att spela. Var horde ja, det lite hård mode-style? Ja, det är så som att du, ge, du samlar ihop dina vänner. Mm. Eh, nu kan, jag tror det är minst fyra, eller nej, det var inte så minst, men det är i alla fall fyra som har visat upp. Eh, och ni får en massa val då, eller massa, det, val, antingen, antingen bana ett eller bana två. Och så röstar den då vilken vi spelar. Eh, spela igenom det, det uppdraget. Så får du ett nytt upp, äh, ny, äh, rösta på en ny gång Vill du ha upplag A eller B Och så håller du på så en stund Tills ni kommer till äh, Slutstriden äh, så att säga mm. Och beroende på vilka banor Och hur bra ni har gjort på de banorna Så blir det lite annorlunda Men grund, grundkonceptet då för slutbanan är att du har ett område Som du ska skydda äh, Mot äh, vå vågor av affin som så kommer de blir starkare och starkare Ja mm. Uh, det är alltså klassiskt hårdkoncept men det ser så coolt ut med just med de här vapnen har. Tyvärr så är alla vapen custom made för spelet så att du inte ha, du har inte det här som du har i Dead Rising att du kan bygga egna vapen som är helt out. Jag tycker det är lite skönt, jag tycker det var lite bökigt ibland i The Rising, man står och juksar Ja, ja visst till viss det, men alltså... Jag hade vill ha jag, här jag, jag, det här. Det du ju drott ner flowet otroligt mycket om du skulle på att och såna grejer. Nej, nej men... Det, så det är, Säg, du kan göra det, alltså inte under spelets gånger, utan... Pre-crafting. Nej, så alltså... <laughs> <tree craft>. <laughs> alltså <laughs> mellan... Du kan göra det från huvudmenyn, när du sitter och väntar på folk eller whatever, men... Uh, det känns som ett väldigt, väldigt topp spel när man ser hur du kan utsmycka dina gubbar. Ja, men det har de uh. gått ut med typ be whoever you want, liksom. Det är deras grej. Ja. Du kan vara en uh, tjej med mustasch och en kappa typ på fem meter lång nästan, men det är på den nivån, så att... Ja, ja äh, nej men det är väl det är väl det största, det största, det är väl egentligen allt vi har om Xbox One nu initialt innan maskinen släpps på, nu går detta live på en tisdag så det är fyra dagar innan maskinen släpps. Mm. Äh, så jag ska inte Vänta, går live data, på en men... tisdag, vi spelar in det nu ja. På ja, äh, det går, det, det är en onsdag nu men jag, det går live inna, senast tisdag kan vi väl säga. Ja. Det var lättare det är i alla fall dagar innan maskinen kommer vi har även en köpgrej som kommer upp innan maskinen kommer där vi lite mer kommer att gå in ingående på, ge ett alternativ här är tredje tre headset ni kan kolla in PX4 kommer att vara med i listan, men i så fall alternativ till PX4 typ tips ja Roger trådlöst, <laughs> om det finns trådlöst trådlöst är bara en illusion <laughs> ja Eh, så finns det en del olika bundles också till... Eh, alltså off eh, officiella så här eh, Xbox-bunder eh, med Titanfall höll upp sig, men eh, Sunset Overdrive, Destiny är inte officiell bundle, men där finns en massa olika bundles att välja på. Och sen, vi skriver ju publicerar den här då på tisdagen och då ser vi, ska vi gå igenom om det finns några speciella bundles från olika affärer. Ja. Eh, jag vet att Webhallen har en special bundle där du får både Destiny och förra årets Call of Duty oh. med maskinen för 3990. Digitala koder? Jag vet inte om det är digitalt eller det är fysiska spel. Däremot så ser maskinen ut att vara importmaskinen och inte den svenska maskinen. Det är inte Reco. Jag har mailat webbhandeln bara för att det. Mm. För att det finns ingen anledning att köpa importmaskinen när den svenska maskinen släpps. man vill ha den svenska manualen. <laughs> ja, den svenska manal. elganten var ju rätt ful här för att när elganten sålde importmaskinerna mm. eh, så bytte de, öppnade de varenda maskin, eller maskin, äh, enda förpackningen och bytte ut manalen till svensk manal. Eh, jag tyckte det är lite fult gjort. Ja, så alltså det eh, då är det ju. Ja, det, det är inte det. Har, har, om du inte har koll på eh, att maskinen inte är släppt i Sverige eller och, andra grejer så blir du lurad och tror att ja, det är en svensk maskin. Inte för att det egentligen spelar eh, en roll per se. Men, nej, men. Ja. men jag tycker fortfarande ändå lite fult. Också. Det är i princip lite så här fult. Fast äh, alltså marknadsföraren är då som att det inte var import utan med svensk manual? Då bara. Jag tror då marknadsförar precis som alla andra och marknadsförar som European version. Ja, men då är det okej okay för mig äh. personligen om de bara slänger in European version plus svensk manual. Då ja, det men grejen uh, är Alltså, visst, alltså, den har inte, varit, den är inte officiellt lanserats nu förrän, nu den 5 september. Men den har ju funnits hela tiden sedan lanseringen i USA eller fall några veckor efter så har ju alltid funnits i svenska butiker. I stora fall eh, stora teknikkenor, Gamestop, Webhallen, Elgant och alla dem. Så folk har ju trott att den redan varit släppt. <tress> så, eh, däremot så det kommer det inte bli som med PS4 att eh, där kommer att vara, maskiner kommer att ta slut direkt. Så att du behöver stå och tre dagar innan utan det kommer att vara gott gota maskin till de som vill köpa den Faktum är det att jag, jag menar Roger jag har plockat mm. upp en Xbox One utan problem, jag har registrerat min får köpa spel digitalt bara jag menar, du kan göra det redan idag det finns ingen... Ja, jag menar, de, de som verkligen vill ha sin maskin direkt, de har importerat redan Ja, det, här är mer, det känns mer som det här är en symbolisk release så att säga. alltså mer än att det faktiskt är en release att folk sitter bara, nu kommer konsolen Ja, det är inte så att de andra maskinerna var importerade från Taiwan eller Nej. USA eller sånt. Det är ju vatt. Alltså Det är rätt strömkabel och, och allting, alltså, i mitt fall. Eh, Webballen köpte jag mig på. Men den enda skillnaden är att ah, jag får registrera på uk storen för tillfället och det har funkat prima. Eh. Ja, men det är ju för att det svenska, så fort den svenska stånden är uppe så kan du ja, undvika ja, Jag köpte min för 38. Nej, för att den svenska stånden inte har funnits. Här, gick ner till den lokala elektrikaffären. 38. 8 mm. Hur <laughs> smidigt som helst. Att... Ja. Så att, nej men när köpguiden kommer ha lite mer Då kommer vi ta dagspriserna uh, För det kommer garanterat vara något Litet priskrig Ja. Så att, uh, den kommer upp också uh, veckan, in, veckan in, det känns så fel nu När vi spelar in detta en hel vecka för tidigt här men Det händer uh, ju inget i en, en andra det Nej, ju vi, vi har Destiny Podcast Att spela in i helgen också uh, Fast det hinner väl inte Den kommer inte släppas uh, Innan Uh, Destiny släpps i veckan efter uh, Xbox One, mm. så Destiny podcasten kommer veckan efter det. blir ja. blev det mycket röt här ut. Ja. Oavsett vilket, uh, detta var, var initiala tankar och funderingar på uh, Xbox på One Xbox Oneen, från två personer som har suttit och har haft tid att pila med den redan. Uh, mer recessioner på de stora spelen kommer nu under hand också. Uh, de är redan och, ute, de flesta och, av dem är de här, hade här, rise, här rise på väg, Titanfall från Marcus var också på väg. Mm, dead uh, Rising från Jocke. Dead Rising, ja. Uh, och mer kommer under hand sen, ja. uh, såklart. Så uh, jag har inte fått dra ut det här på alldeles för länge, men... Uh, detta var av, avsnitt uh, sju, uh, Play select Podcast Select. Uh, Xbox One-special. Uh, näs, nästa podcast som blir uh, helt tilläggande till Destiny. Och därefter så får alla sportfans en specialpodcast bara från. Ja, jag kommer nog vara frånvarande från Destiny-podcasten. Och då kommer Limpan på besök just nu. Och när jag ja. har min podcast så kommer jag bjuda in en till två stycken personer. Ja, så, sli så slipper ni med, höra mig prata när det är sportpodcasten. Bara, sport, eh, bara sport, bara sport. Bara massor av sport. Inte, <laughs> jag har inte så mycket tillfälle när det gäller sportpodcasten. Så att den tar, den tar blumstrande över. Ja. Men eh, vi hörs i nästa eh, podcast. Ni får ha det som skrivet fram till dess. Hejdå. Hej då. Nu vinner Valmö ikväll.